«Я молодий, хлопець-підліток, що палає здоров'ям, сильний, мужній, сповнений енергії, але я і старішав. Кожна секунда робила мене старшим. Клітини ставали тоншими, твердішали, холонули, темнішали. Мені п'ятнадцять, але кожна смерть навколо додавала мені десяток років. Кожна трагедія, кожна мить смутку». І вже скоро я відчував, стану древнім. Ось я, Пері Келвін, на стадіоні. Чув птахів у стінах. Низьке воркування голубів, мелодійний щабач паків. Я підняв очі і глибоко вдихнув. Останнім часом повітря стало набагато чистішим, навіть тут. Цікаво, чи так пахнув світ, коли він був зовсім новим – за століття до появи заводських труб мене водночас дратує і захоплює те, що ми ніколи не дізнаємось напевно, що попри всі зусилля істориків, науковців, поетів, існують речі, які нам просто не дано знати. Як звучала перша пісня? Як воно, бачити першу фотографію? Хто подарував перший поцілунок і чи був він вдалим? Пері! Я посміхнувся і помахав своєму маленькому шанувальнику, поки він та його десяток названих братів і сестер переходять вулицю вервачкою, тримаючись за руки. «Привіт, друже!» – гукнув я, розуміючи, що ніяк не можу запам'ятати його ім'я. «Ми йдемо в сади!» «Круто!» – Джулі Гріддіо посміхнулась мені, ведучи малих за собою, наче мама лебідь. У багатотисячному місті ми зустрічаємось майже щодня. Іноді біля шкіл, де це цілком ймовірно, а іноді в найвіддаленіших куточках стадіону, де шанси майже нульові. Це вона стежила за мною, чи я за нею? В будь-якому разі, щоразу, коли я її бачив, відчував приплив гормонів стресу, від яких пітніли долоні, а обличчя вкривалось прищами. Минулої нашої зустрічі вона затягла мене на дах. Ми годинами слухали музику, і коли сонце сіло, я впевнений, що ми ледь не поцілувались. «Хочеш піти з нами, Перрі?» – запропонувала вона. «Це екскурсія?» «Ну, дуже весело. Екскурсія туди, де я щойно відпрацював вісім годин». «Ну, тут не так багато варіантів». «Я це помітив». Вона махнула, щоб я підійшов. І я негайно підкорився, намагаючись при цьому з усіх сил робити вигляд, що роблю це неохоче. «Їх хоч колись випускають на вулицю?» Запитав я, дивлячись, як діти маршрують незграбним строєм. Місіс Грау сказала б, що ми і так на вулиці. «Я маю на увазі по-справжньому на вулицю. Дерева, річки, тощо». «Не раніше, ніж їм виповниться дванадцять». Погоджуюсь, Ми йшли мовчки, якщо не рахувати дитячого лепету за спиною. Стіни стадіону височили над нами, оберігаючи наче батьки, яких ці діти ніколи не знатимуть. Мій піднесений настрій від зустрічі з Джулі затьмарився раптовою хмарою меланхолії. «Як ти це тут терпиш?» запитав я, хоча навряд чи це звучало як запитання. Джулі нахмурилась. «Ми виходимо двічі на місяць». «Я знаю, але...» «Що «але», Перрі?» «Ти ніколи не задумувалась, чи воно взагалі того варте?» Я невизначено вказав на стіни. «Усе це...» Її очі примружились. «Я маю на увазі, хіба нам тут справді набагато краще?» «Перрі...» Відрізала вона з несподіваною люттю. «Навіть не починай це говорити!» «Навіть не здумай, трясться тобі в сраку, починати!» Вона помітила раптову тишу за спиною і здригнулася. «Вибачте!» – сказала Джулі дітям шепотом. «Це погані слова!» «Срака!» – кричить мій маленький друг, і вся шеренга вибухає сміхом. Джулі закотила очі. «Просто чудово!» «Тю-тю-тю!» «А ти, столипельку, я серйозно сказала. «Це такі собі розмови». Я подивився на неї збентежено. «Ми виходимо назовні двічі на місяць, частіше, якщо на зборі ресурсів, і через це ми ще живемо». Вона звучала так, ніби цитувала вірш з Біблії. «Старе прислів'я». Наче, відчувши власну невпевненість, вона глянула на мене, а потім різко перевела погляд вперед. Її голос став тихішим». «Більше ніяких подібних розмов, якщо хочеш ходити з нами на екскурсії. Вибач, ти тут ще недостатньо довго, ти виріс у безпечному місці, ти не розумієш небезпек». Від цих слів у животі розлилося щось темне, але я стримав язик. Я не знаю того болю, про який вона говорить, але я знаю, що той сидить глибоко». І він робить її твердою і водночас такою нестерпно м'якою. Такі її шипи і одночасно рука, що тягнеться на допомогу. «Вибач!» – повторив я і намацав цю руку, витягаючи її з кишені джинсів. Вона тепла. Мої холодні пальці переплились з її, і в моїй голові виринув непроханий образ щупалець. Я відігнав його, хліпнувши. Більше ніяких подібних розмов. Діти з цікавістю дивились на мене. Величезні очі, чисті щоки. Цікаво, хто вони такі, що вони означають і що з ними буде? Раптом місце дії змінилось. І ми залишились наодинці із батьком. «Тату!» «Що?» «Здається, в мене є дівчина». Він опустив планшет і поправив каску. В глибоких зморшках з'явилась посмішка. «Невже?» «Здається, так». «І хто?» «Джулі Гріджо». Він кивнув. «Ну, я її бачив. Вона...» "Агов, вдаг!» Він перехилився через край парапету і крикнув робітникові, що ніс сталеву опору. «Це сорокова, дах для магістральних секцій. Ми використовуємо п'ятдесяті». І знову повернувся до мене. Вона симпатична, але будь обережним, схоже, вона ще й з характером. Ну, мені таки подобається. Батько посміхнувся. Його погляд стає якимсь розсіяним, і мені теж малий. Рація затріщала. Він дістав її і почав давати вказівки. Я подивився на потворний бетонний краєвид будівництва. Ми стояли на краю стіни п'ятнадцяти футів заввишки, яка наразі простяглася на кілька кварталів. Паралельно їй йшла інша стіна, перетворюючи головну вулицю на закритий коридор, що прорізав серце міста. Внизу бігали робітники, заливали батонні форми, зводили каркас. Тато, що? Ти вважаєш це недурість? Що саме? Закохуватись? Він помовчав, потім заховав рацію. «Ти що маєш на увазі?» «Ну, зараз, з огляду на те, як усе навколо, я маю на увазі, ну, немає впевненості. Чи не дурно витрачати час на таке в подібному світі, коли все може розвалитися будь-якої миті?» Батько кілька секунд дивився на мене. «Коли я зустрів твою маму?» – нарешті сказав він. Я теж запитував себе про це, а тоді в нас було всього лише кілька воїн та економічних криз. Рація знову затріщала, він проігнорував. Я провів із твоєю мамою 19 років, але як гадаєш, я б відмовився від ідеї зустрітися з нею, якби знав, що мені дістанеться лише рік або місяць. Він оглянув будівництво повільно хитаючи головою. Не існує стандарту того, як має проходити життя пері. Не існує ідеального світу. У нас є тільки те, що існує зараз, і лише від нас самих залежить те, як ми на це відреагуємо. Я вдивився в темні очниці вікон зруйнованих офісних будівель уявив скелети їхніх мешканців, які все ще сидять за столами, працюючи над планами, яких їм ніколи не виконати. «А що, як тобі, дістався б лише тиждень із нею?» «Пері!» – сказав тато з легким подивом. «Світ не скінчиться завтра, добре? Ми над цим працюємо, принаймні. Он, глянь!» – він вказав на робочі бригади внизу. «Ми будуємо дороги!» Збираємось з'єднатися з іншими стадіонами та сховищами, об'єднати анклави, зібрати наші дослідження та ресурси, можливо, почати роботу над ліками». Він поплескав мене по плечу. «Ти і я, ми всі, впораємось. Не став на нас хрест завчасно, гаразд?» Я здався з коротким видихом. «Гаразд. Обіцяєш?» «Обіцяю», – тато посміхнувся. Я тебе ловлю на слові. А потім, з тіней моєї свідомості, я почув шепіт перрі. А знаєш, що сталося далі, мрець? Можеш здогадатися. Навіщо ти мені все це показуєш? Запитав я темряву. Тому що це все, що від мене залишилось, і я хочу, щоб ти це відчув. Я ще не готовий зникнути. Ну, я теж? Відчулась холодна посмішка в його голосі. Це добре? Тонтеде. Джулі піднялась по драбині і стала на даху мого нового дому, вирячившись на мене. Я глянув на неї, а потім знову сховав обличчя в долонях. Вона підійшла ближче, ступаючи по тонкій жерсті, і сіла поруч на краю даху. Наші ноги звисали, повільно гойдаючись у холодному осінньому повітрі. «Пері?» – я не відповів. Вона дивилась на моє обличчя в профіль. Простягнула руку і двома пальцями поправила моє скуйовджене волосся. Блакитні очі притягують мене як гравітація, але я опираюсь, втуплюючись в брудну вулицю внизу. «Не можу повірити, що я тут». У цьому дурному будинку, з усіма цими покидьками. Вона не відповіла відразу, а коли відповіла, то дуже тихо. Вони не покидьки, їх любили. Якийсь час. Батьки не пішли, їх забрали. А хіба є різниця? Вона подивилась на мене так пильно, що не залишилось іншого вибору, окрім як зустрітися з Джулі поглядом. Твоя мама любила тебе, Перрі. «Тобі ніколи не доводилось в цьому сумніватися. І тато теж». Я не зміг втримати вагу цих слів. Здався і дозволив їй розчавити мене. Відвернув голову, і на очі накотились сльози. «Віру те, що Бог тебе покинув, якщо хочеш. У долю, у фатум, чи що там завгодно. Але принаймні ти знаєш, що вони тебе любили. А яке це взагалі має значення?» Прохрипів я, уникаючи погляду. Кому не начхати? Вони померли. Ми живемо зараз, і тільки це має значення. Ми помовчали кілька хвилин. Холодний вітерець кусав шкіру, вкриваючи руки сиротами. Яскраве листя залітало з далеких лісів, кружляючи, і воно падало у величезну пащу стадіону, щоб вмоститися на даху будинку. Знаєш що, пері? Сказала Джулі тримтячим голосом. «Усе зрештою помирає. Ми всі це знаємо. Люди, міста, цілі цивілізації. Ніщо не вічне. Тож, якби існування було просто бінарним, мертвий чи живий, чи тут, чи не тут, то який біса сенс у всьому цьому?» Вона подивилась нападаючи листя і простягнула руку, щоб спіймати червоний листочок клену. Моя мама казала, що саме для цього у нас і існує пам'ять. І протилежність пам'яті – надія, щоб речі, яких більше немає, все ще мали значення. Щоб ми могли будувати майбутнє на основі свого минулого. Вона покрутила листочок перед обличчям. Вона казала, що життя має сенс лише тоді, коли ми бачимо час так, як його бачить Бог. Минуле, теперішнє і майбутнє. Усе водночас. Я дозволив собі поглянути на Джулі. Вона побачила мої сльози і спробувала змахнути одну. «То яке воно майбутнє?» Запитав я і не здригнувся, коли її пальці торкнулись мого ока. «Я бачу минуле і теперішнє. Але яке майбутнє?» «Ну?» – сказала вона надламано посміхнувшись. «Мабуть, у цьому і вся фішка?» Минуле складається з фактів та історії, а майбутнє, напевно, це просто надія? Або страх? Ні. Вона рішуче похитала головою і встромила листочок мені у волосся. Надія. І поки мерцішку тильгали вперед, стадіон почав поставати на горизонті. Він височив над більшістю навколишніх будівель і займав кілька міських кварталів. Пишний монумент епохи надмірностей, світу марнотратства, потреб і хибних мрій, який тепер остаточно відійшов у минуле. Наш дивний загін йшов вже більше доби. Ми йшли відкритими дорогами, ніби у нас закінчились гроші на бензин. Решта голодні, і між М та іншими виникає коротка, майже безсловесна суперечка – Перш ніж вони зупинились біля старого забитого дошками міського будинку, щоб підживитись. Я чекав зовні. Минуло вже більше днів, ніж я пригадую з моєї останньої трапези. Але чомусь я не відчував голоду, лише дивне задоволення. У моїх венах панувало нейтральне відчуття, виважене точно посередині між голодом та ситістю. Крики людей у будинку пронизали мене гостріше, ніж за всі ті дні, коли я вбивав власноруч, хоча я навіть не був поруч із ними, а стояв посеред вулиці, затуливши вуха долонями і чекав, поки все скінчиться. Коли вони вийшли, м ем уникнув мого погляду. Він стер кров з рота тильною стороною долоні і кинув на мене винуватий погляд, перш ніж пройти повз. Інші ще не дійшли навіть до рівня совісті М, але в них було щось інакше. Вони не взяли їжу з собою, лише витерли закривавлені руки об штани та пішли у неспокійній тиші. Втім, це лише початок. Коли ми підійшли достатньо близько до стадіону, щоб відчути запахи живих, я прокрутив план у голові. Хоча це не зовсім план, чесно кажучи. Він до мультяшного простий, але чомусь, здається, точно спрацює. Такого ніхто ніколи не пробував. Ніхто навіть і не думав ставати на цей шлях. За кілька кварталів від вхідних воріт ми зупинились в покинутому будинку. Я пішов у ванну і розглядів себе в дзеркалі так, як колишній мешканець, мабуть, робив тисячу разів. У думках я пробіг крізь виснажливі повторення ранкової рутини, входячи в роль. Будильник, душ, одяг, сніданок. І як я зараз виглядаю? Чи справлю гарне перше враження? Чи вийду я за ці двері готовим до всього, що цей світ може мені підкинути? Я наніс трохи гелю на волосся. Поплескав на обличчя трохи лосьйону після гоління. Поправив кроватку. «Готовий!» – сказав я іншим. М. оцінив мене поглядом. «Досить схоже!» І ми попрямували до воріт. Вже за кілька кварталів запах живих став майже нестерпним. Здається, ніби стадіон був масивною котушкою Тесли, що іскрила штормами запашної рожевої блискавки життя. Кожен у нашій групі дивився на нього з благоговінням. У декого мимоволі потекла слина. Якби мої товариші щойно не поїли, то наша хитка стратегія розвалилася б за мить. Перш ніж опинитися в полі зору воріт, ми звернули на бічну вуличку і зупинились на перехресті, ховаючись за вантажівкою доставки. Я трохи визернув. Менш ніж за два квартали четверо охоронців стояли перед головним входом стадіону, тримаючи рушниці на плечах і теревенячи. У їхніх грубих військових реченнях було ще менше складів, ніж у наших. Я подивився на М. «Дякую за це». «Норм», – відповів той. «Не помри». «Постараюся. Ти готовий?» Я кивнув. «Давай, якомога, живіше там». Я посміхнувся. Ще раз поправив волосся, глибоко вдихнув і побіг. «Допоможіть!» – крикнув я, розмахуючи руками. «Допоможіть! Вони прямо за мною!» Намагаючись триматися якнайрівніше і впевненіше, я побіг до дверей. М ем та інші почали шкутильгати за мною, театрально стогнучи. Охоронці зреагували інстинктивно, підняли зброю і відкрили вогонь по зомбі. Відлетіла рука, нога, один з безіменних дев'яти втратив голову і впав. Але жодне дуло не спрямувалось в мій бік. Уявивши обличчя Джулі в повітрі перед собою, я мчав з олімпійською зосередженістю. Кроки впевнені. Я відчував, що виглядаю нормально. «Живо!» І тому миттєво потрапив в категорію «людина». З'явилось ще двоє охоронців зі зброєю на поготові, але вони на мене майже не дивились. Вони примружились, націлились в мішені і крикнули «Давай, забігай всередину, малий. Ще двоє зомбів впало на землю за моєю спиною. Прослизаючи крізь двері, я побачив, як М, з рештою Звертають вбік і відступають, і в процесі їхня хода раптово змінюється вони перестають шкутиляти і біжать, як живі істоти. Не так швидко, як я, не так граціозно, але цілеспрямовано. Охоронці завагались, вогонь стих. Якого біса? пробурмотів один з них. Всередині за входом стояв чоловік із планшетом і блокнотом. Офіцер був готовий записати моє ім'я і змусити заповнити стос анкет перш ніж швидше за все, викинути геть. Мерці роками залежали від цього чоловіка, який забезпечував нас беззахисними заблукалими душами, яких ми їли в руїнах назовні. І от він йшов до мене, гортаючи блокнот і не дивлячись в очі. «Що, ледве встиг, друж? Мені потрібно, щоб ти...» «Тед, а ну глянь на це лайно. Офіцер підняв очі, подивився крізь відчинені двері і побачив своїх побратимів, що стояли як в копані. Він глянув на мене. «Чекай, ну тут!» Вибіг і зупинився поруч із вартовими, дивлячись на добіса рухливих зомбі, що мчали вулицями, як справжні люди. «Я уявив вирази облич цих чоловіків». Їхні животи, що стискались від нудотного відчуття, ніби земля під їхніми ногами почала рухатись. Миттєво забутий я розвернувся і побіг. Пробіг крізь темний вхідний коридор на зустріч світлу з іншого боку, гадаючи, це чи родовий шлях, чи тунель до раю? Я входжу чи виходжу?» Втім, в будь-якому разі звертати пізно. Сховавшись у сутінках під червоним вечірнім небом, я ступив у світ живих. Стадіон, який Джулі називає домом, незбагненно великий. Можливо, одна з тих універсальних суперспоруд, збудованих для епохи, коли найбільшою проблемою світу було питання, де розмістити всіх гультяїв. Зовні не видно нічого, окрім велетенського овалу без безликих стін. Бетонного ковчега, який навіть Бог не зміг би змусити триматись на плаву. Але всередині відкривається душа стадіону. Хаотична, проте охоплена жадобою порядку, наче розлоги нетрі Бразилії, якби їх спроєктував архітектор-модерніст. Усі трибуни було вирвано, щоб звільнити місце для розгалудженої сітки мініатюрних марочосів. Хитких будинків, зведених неприродно високими і вузькими, аби зекономити обмежену площу. Їхні стіни – це суміш підручних матеріалів. Одна з вищих веж починається як бетонна, але чим вище, тем стає хиткішою. Метал замінюється пластиком – а на небезпечному дев'ятому поверсі все переходило в розмокла ДСП. Більшість будівель виглядали так, ніби мають завалитися від першого ж подиху вітру. Але все місто підтримувалось жорстким повутинням кабелів. Внутрішні стіни стадіону височіли над усім цим. Найжачені обрубками труб, дротами та шпичаками арматури, що проростали із бетону, наче щитина. Слабкі вуличні ліхтарі давали тьмяне помаранчеве світло, залишаючи це місто задихатися в тінях. Щойно я вийшов із вхідного тунелю, мої пазухи запалились від приголомшливого напливу життя. Цей запах був повсюди, солодкий і сильний, що стало майже боляче. Я відчув ніби тону в пляшці парфумів». Але посеред цього густого аромату я відчув Джулі. Її особистий аромат пробивався крізь цей гам, кличучи, наче голос під водою. Я рушив на нього. Вулиці завширшки, як тротуари. Вузькі смужки асфальту залиті поверх старого штучного газону, який проглядає крізь будь-які незамощені щілини, наче кричущий зелений мох. На вуличних знаках немає назв. Замість того, щоб перелічувати штати президентів чи види дерев, вони відображають прості білі малюнки. Яблуко, м'яч, кіт, собака. Дитячий путівник по алфавіту. Всюди бруд. І він робить асфальт слизьким та накопичується в кутах разом із сміттям щоденного життя. Бляшанками з підгазованої недопалками, використаними презервативами та гільзами, я намагався не витріщатись на місто як провінційний турист, але щось більше за цікавість прикувало мою увагу до кожного бордюру й даху. Хоч усе це для мене чуже, я відчув примарне почуття впізнавання, навіть ностальгію. І поки я йшов по вулиці, яка мала бути вулицею Ока, деякі з моїх вкрадених спогадів почали ворушитися. Ось де ми починали. Ось куди нас відправили, коли зникли узбережжя, коли впали бомби, коли наші друзі помирали і повставали, як чужинці, незнайомі й жорстокі. Це був не голос перрі, а голоси кожного, Буркотливий хор усіх життів, які я поглинув, вони зібрались в темні вітальні моєї підсвідомості, щоб віддатися спогадам. Проспект Прапора, де встановили кольори нашої нації, тоді коли нації ще існували, і їхні кольори мали значення. Вулиця Зброї, де облаштували військові табори, планували атаки й оборону проти наших нескінченних ворогів, як живих. Так і марців. Я йшов, опустивши голову, тримаючись якомога ближче до стін. Коли я зустрічав когось, хто йшов на зустріч, то тримав погляд прямо перед собою до останнього моменту, а потім дозволяв короткий зоровий контакт, щоб не здаватися нелюдом. Ми швидко проходили повз, незграбно киваючи один одному. Небагато знадобилось, щоб завалити цей картковий будиночок цивілізації. Лише кілька поривів вітру і справу зроблено, рівновагу порушено, чари розвіяно. Добропорядні громадяни зрозуміли, що межі, які формували їхнє життя, були уявними, і їх легко перетнути, у них були бажання, потреби та сила їх задовольнити. Тож вони це зробили. Тієї миті, коли згасло світло, усі почали прикидатися. Я почав хвилюватися через свій одяг. Кожен, кого я зустрічав, був одягнений у цупку сіру тканину, водонепроникні пальта, заляпані брудом робочі черевики. А я жив у світі, де всі люди вдягались заради естетики. і Якщо ніхто не зрозуміє, що я зомбі, то все одно можуть доповісти про стильного лунатика, що тиняється вулицями в сорочці та краватці. Я прискорив крок, відчайдушно принюхуючись до сліду Джулії. Проспект Острова, де збудували подвір'я для зборів громади, де вони стали нами, принаймні ми так вірили. Ми віддавали свої голоси і підіймали своїх лідерів, чарівних чоловіків і жінок з білими зубами і срібними язиками, вкладали наші численні надії та страхи в їхні руки, Вірячи, що ці руки сильні, бо мали міцне рукостискання, вони нас підводили завжди, і не існувало жодного шансу, щоб вони нас не підвели, адже вони такі ж люди, як і ми. Я звернув з вулиці ока і почав пробиратися до центру сітки. Запах джолі став чіткішим, але його точний напрямок залишався неясним. Я все сподівався, що якась підказка випливе зі співу в моїй голові, але ці стародавні привиди зовсім не цікавились моїми пошуками. На вулиці коштовностей ми збудували школи, коли нарешті прийняли той факт, що це реальність, що це світ, який успадкують наші діти. Ми вчили їх стріляти, заливати бетон, вбивати, виживати... І якщо вони опановували ці навички, і в них залишався вільний час, тоді ми вчили їх читати, писати, міркувати, спілкуватися та розуміти свій світ. Спочатку ми справді старалися, було багато надії та віри, але ми знаходились на крутому схилі, на який доводилось дертися під дощем. Багато хто з'їхав до самого низу. Я помітив, що мапи в цих спогадах трохи застарілі. Вулицю, яку вони називали коштовністю, перейменували. Табличка новіша, свіжішого яскраво-зеленого кольору, і замість візуальної іконки на ній надруковане справжнє слово. Заінтригований, я звернув на цьому перехресті і підійшов до нетипово широкої металевої будівлі. Запах джулі все ще далеко – Тож я знаю, що не повинен зупинятись, але бліде світло, що пробивалось крізь вікна, здавалося ятрило якусь безумовну тугу в моїх внутрішніх голосах. Коли я притисся носом до скла, їхні роздуми затихли. Велика простора кімната, ряд за рядом білі металеві столи під люмінесцентними лампами, десятки дітей, всі молодші десяти років. Розділені по рядах на проектні групи. Ряд ремонтує генератори, ряд обробляє бензин. Ряд чистить гвинтівки, гострить ножі, зашиває рани. І з краю, зовсім поруч із вікном, у яке я дивлюся, ряд препарує трупи. Хоча, звісно, це не трупи. Коли восьмирічна дівчинка з білявими хвостиками відчарувала плоть від рота свого піддослідного, оголюючи криву посмішку під нею. Його очі різко розплющились, він озирнувся навколо, недовго поборовся з путами, а потім розслабився, здаючись втомленим і знудженим. Він кинув погляд в бік мого вікна, і ми на мить зустрілись очима, якраз перед тим, як дівчинка почала їх йому вирізати, голоси почали бурмотіти далі. Ми намагалися створити тут прекрасний світ. Були ті, хто бачив кінець цивілізації, як можливість почати спочатку, виправити помилки історії, наново пережити незграбну юність людства з усією мудрістю сучасних епох, але все відбувалося занадто швидко. Я почув шум жорстокої сутички з іншого кінця будівлі. Як шкрябається взуття по бетону. Удари ліктів об метал. Потім вологий стогін. Я обійшов будівлю, шукаючи кращу точку огляду. За нашими стінами знаходились орди людей і монстрів, готових вкрасти те, що ми мали. А всередині наше власне божевільне варево, Стільки культур, мов і несумісних цінностей, запакованих в одну крихідну коробку. Наш світ був занадто малим, щоб ділити його мирно. Згоди ніколи не було. Гармонія неможлива. Тож ми змінили наші цілі. Крізь інше вікно я побачив великий відкритий простір, схожий на склад тьмяно освітлений і захаращений розбитими машинами та уламками сміття, наче для імітації ландшафту зовнішнього міста. Натовп старших дітей оточує огорожа із сітки рабиці та бетонних дорожніх бар'єрів. Це нагадує зони вільного слова, які колись використовували для утримання протестувальників біля політичних мітингів. Але замість того, щоб бути набитою дисидентами з плакатами, цю клітку займали чотири постаті. Хлопець-підліток, закутий з голови до ніг у поліцейське спорядження для придушення заворушень, і три сильно висохлі мерці. Хіба можна звинувачувати лікарів темних віків за їхні методи? Кровопускання, п'явки, дірки в черепах. Вони просувалися навпомацьки копаючись за таємниці у світі без науки. Але чума вже атакувала. Вони мусили щось робити. Коли настала наша черга, усе було так само. Попри всі технології та просвітництво, наші лазерні скальпелі та соціальні служби, все було так само. Ми були такими ж сліпими і такими ж зневіреними. По тому, як вони хитались, я бачив, що мерці на тій арені вмирали з голоду. Вони, мабуть, знали, де вони і що з ними станеться. Але вже давно втратили той крихітний самоконтроль, який у них колись був. Вони кинулись на хлопця, і він навів свою рушницю. Зовнішній світ вже потонув у морі крові. І тепер ці хвилі плескали об нашу останню цитадель. Треба було зміцнити стіни. Ми зрозуміли, що найближче до чого ми колись підійдемо в пошуках об'єктивної істини – це віра більшості. Тож ми і обрали більшість, ігноруючи інші голоси. Ми призначали генералів і підрядників, поліцію та інженерів. Ми відкинули кожну на суттєву прикрасу. Ми переплавили наші ідеали під величезним тиском і жаром, поки які частини не вигоріли. «А те, що залишилось, стало загартованим каркасом, достатньо жорстким, щоб витримати світ, який ми створили». «Неправильно!» – крикнув інструктор хлопцеві в клітці, поки той стріляв в мерців, що наступали, пробиваючи дірки в їхніх грудях і відриваючи пальці та ступні. «Ціль в голову! Забудь, що решта тіла взагалі існує!» Хлопчина зробив ще два постріли, влучаючи у важку фанерну стелю. Найшвидший з трьох зомбі схопив його за руки і вирвав рушницю. Мить поборовся з пульсовим запобіжником, а потім відкинув зброю в бік. Він втис хлопця в сітку і оскаженіло почав кусати лицьову панель шолома. Інструктор одразу ж увірвався в клітку, приклав пістолет до голови зомбі, Зробив постріл і сховав зброю в кобуру. «Пам'ятайте!» – оголосив він на всю кімнату. «Віддача автоматичної рушниці підкидає ствол вгору, особливо на старих Мозбергах, тож цільтесь нижче, інакше стрілятимете в небо!» Він підняв зброю і пхнув її в тремтячі руки хлопця. «Продовжуй!» – той завагався. Потім підняв ствол і зробив ще два постріли. Шматки плоті ляпають по його масці, забризкуючи ту чорним. Хлопець зірвав шолом і вирячився на трупи біля своїх ніг, важко дихаючи і намагаючись не розплакатись. «Добре!» – кивнув інструктор. «Навіть гарно!» Ми знали, що все це неправильно. Знали, що принижуємо себе так, як навіть не можемо уявити. І іноді плакали від спогадів про кращі часи. Але вибору ми не бачили. І робили все можливе, щоб вижити. Рівняння, що лежали в основі наших проблем, були складними, а ми були надто виснажені, щоб їх розв'язати. Чхання біля моїх ніг нарешті відірвало мене від сцени у вікні. Я подивився вниз і побачив цуценя німецької вівчарки – яке вивчало мою ногу, роздуваючи вологі ніздрі. Песик дивився на мене, я дивився на нього. Якусь мить він радісно хехнув, а потім почав гризти мою литку. «Тріно, ні!» Маленький хлопчик підбіг і схопив собаку за нашийник, відтягнув її від мене і назад, до відчинених дверей будинку. «Погана собака!» Тріно вивернув голову, що втушливо подивився на мене. "Вибачте!" гукнув він з іншого боку вулиці. Я невимушено махнув рукою, мовляв нічого страшного. З двору вийшла дівчинка і стала поруч із хлопцем, випнувши животик, спостерігаючи за мною великими темними очима. У неї чорне волосся, у хлопчика кучеряве світле. Обом десь по 6 років. «Ви нашій мамі не скажете?» – запитала вона. Я похитав головою, ковтаючи раптовий приплив емоцій. Звук голосів цих дітей – їхня ідеальна дитяча дикція. «Ви знаєте Джулі?» – запитав я їх. «Джулі Каберне?» – перепитав хлопчина. «Джулі Гріджо!» «Нам дуже подобається Джулі Каберне!» Вона читає нам, що середи. Казки, додала дівчинка. Я не впізнав цього прізвища, але якийсь клаптик пам'яті пожвавився при цьому звуці. Ви знаєте, де вона живе? На вулиці Маргариток, вимовив хлопчик. Ні, на Квітковій. Це Квітка. Маргаритка – це теж Квітка. Ой, вона живе на Розі. Там вулиця Маргариток і проспект Диявола. «Проспект корови!» «Це не корова, це диявол! І в корів, і в диявола є роги!» «Ой, дякую!» Сказав я дітям і повернувся, щоб піти. «А ви зомбі?» Запитала дівчинка сором'язливим писком. Я заціпаніло застиг. Вона чекала на мою відповідь, крутячись вліво-вправо на п'ятах. Я розслабився, посміхнувся і знизав плечима. Джулі так не вважає. Сердитий голос із вікна п'ятого поверху щось прокричав про комендантську годину, зачинені двері та розмови з незнайомцями. Тож я помахав дітям і поспішив до маргариток з дияволом. Сонце сідало, небо пофарбувалось у колір іржі. Далекий гучномовець вигукував послідовність чисел, і більшість вікон навколо мене гасли. Я послабив кроватку і почав бігти. Сила запаху джулі подвоювалася з кожним кварталом. І коли в овальному небі стадіону з'явились перші зірки, я звернув за ріг і зупинився перед самотньою спорудою з білим алюмінієвим сайдингом. Більшість будівель здавались багатоквартирними комплексами – але ця була меншою, вущою, відокремленою від своїх щільно притиснутих сусідів незграбно великою відстанню. Чотири поверхи заввишки, але ледве завширшки у дві кімнати. Вона була схожою на щось середнє між міським маєтком і вартовою вежею в'язниці. Всі вікна темні, крім балкона на третьому поверсі, що виступав з боку будинку. Сам балкон здавався недоречно романтичним на цій суворій споруді, поки я не помітив снайперські гвинтівки на поворотних турелях на кожному розі. Сховавшись за купою ящиків на задньому дворі зі штучним газоном, я почув голоси всередині будинку. Заплющивши очі, я насолодився їхнім солодкими тембрами та терпкими ритмами. Я почув Джулі. Вона з іншою дівчиною обговорювали щось у тонах, які тремтіли, наче джаз. Я помітив, що злегка погойдуюсь, танцюючи під ритм їхньої розмови. Зрештою слова вщухли. Джулі вийшла на балкон. Минув лише день відтоді, як вона пішла, але відчуття возз'єднання, що здійнялось в мені, мало силу десятиліть. Вона сперлася ліктями на перила. Їй, очевидно, холодно, в одній лише вільній чорній футболці над голими ногами. «Ну, от я й тут», – промовила Джулі, звертаючись, мабуть, ні до кого, до повітря. Тато поплескав мене по спині, коли я зайшла в двері. Справді, поплескав, наче довбаний футбольний тренер. Усе, що він сказав, дуже радий, що ти в нормі, а потім побіг на якусь нараду чи щось подібне. Не віриться, наскільки він... Я маю на увазі, він ніколи не був особливо ніжним, але... Я почув ледь помітне клацання. І вона замовкла на мить. Потім ще одне клацання. Поки я не зателефонувала йому, тато, скоріш за все, вважав, що я була мертвою. Так, він відправляв пошукові загони, але як часто люди справді повертаються після такого. Тож для нього я померла. І, можливо, зараз скажу дуже суворо, але я навіть не можу уявити, як він плаче через це. Хто б не приніс йому цю звістку, вони, мабуть, поплескали один одного по плечу і сказали «Тримайся, солдат», а потім повернулись до роботи». Вона подивилась на землю так, ніби побачила крізь неї пекельне ядро землі. «Що не так із людьми?» Я ледь почув, як вона це вимовила. «Вони народились з відсутніми запчастинами». Чи всі вони повідпадали десь в процесі життя? Вона помовчала деякий час. Я вже зібрався показатись, коли вона раптом розсміялась, заплющуючи очі і похитавши головою. Я справді сумую за цим дурним, я сумую за Р. Я знаю, це божевілля, але хіба це дійсно так божевільно? Тільки тому, що він, ким би він не був, я маю на увазі... «Хіба зомбі – це не просто дурна назва, яку ми придумали для стану буття, якого не розуміємо? Що в імені правда? Якби ми були? Якби було якесь?» Вона замовкла. Потім зупинилась і підняла касетний диктофон на рівень очей, сердито дивлячись на нього. «Да нахрін цю штуку?» – пробурмотіла Джулі собі під ніс. «Ведення щоденника на плівку не для мене». Вона різко скинула диктофон з балкона. Той вдарився об з припасами і впав до моїх ніг. Я підняв його, сховав в кишеню сорочки і притис руку, відчуваючи, як його кути впиваються в груди. Якщо я колись повернусь на свій Боїнг, то цей сувенір опиниться в стосі найближче до того місця, де я сплю». Джолі застрибнула на перила і сіла спиною до мене, щось шкрябуючи у своєму пошарпаному старому блокноті. Це щоденник чи поезія? І те і інше, дурнику, а я там є? Спогад про цей діалог змусив мене вийти з тіні. Джулі. прошепотів я. Вона не здригнулась. Лише повільно повернулась, і посмішка розлилась по її обличчю, як повільна весняна відлига. «О, господи!» Вона здивовано посміхнулася і ледь не розсміялась, зіскочивши з перил і повернувшись до мене. «Ер, ти тут? О, господи!» Я посміхнувся. «Привіт!» «Ти що тут забув?» Просичала вона, намагаючись говорити тихо. Я знизав плечима, вирішивши, що цей жест, хоча ним і легко зловживати, тут доречний. Він може бути навіть життєво необхідним словом у світі, такому невимовному, як наш. «Прийшов побачити тебе». «Але я мусила поїхати додому, пам'ятаєш? Ти мав сказати «прощавай». «Я не знаю, навіщо». «Я краще скажу «привіт».» Її губа сіпнулася між різними емоціями, але все скінчилось неохочою посмішкою. «Господи, ну ти і сентиментальний, але серйозно, Ер!» «Джулс!» – гукнув голос із середини будинку. «Давай сюди, я тобі дещо покажу!» «Секунду, Нора!» – відгукнулася Джулі та подивилась на мене зверху вниз. «Це божевілля, гаразд! Тебе вб'ють! Неважливо, наскільки ти змінився!» «Людям, які тут головують, буде байдуже. Вони не слухатимуть, просто пристрелять тебе. Ти розумієш?» Я кивнув. «Так». І почав лізти вгору по водостічній трубі. «Господи, Ер, ти мене чуєш?» Я відірвався від землі десь на три фути, перш ніж зрозумів. Хоча я тепер і здатний бігати, говорити і, можливо, закохуватись. Альпінізм все ще попереду». Секундою пізніше я втратив хватку і впав плазом на спину. Джулі затулила рота рукою, але сміх такий прорвалось. «Гей, каберне!» – знову кличе Нора. «Що там відбувається? Ти з кимось розмовляєш?» <свіс> «Почекай, добре? Я записую щоденник на плівку». Я піднявся й обтрусився. Подивився на Джулі. Її брови напружені, вона прикусила губу. Ер. Ну ти ж не можеш. Двері балкона розчинились, і з'явилась Нора. Її кучері такі ж густі й дикі, як і в моїх видіннях. Я ніколи не бачив її на повний зріст, і вона виявилась несподівано високою, принаймні на півголови вищою за Джулі. Довгі коричневі ноги голі під камуфляжною спідницею. Я припускав, що вони з Джулі однокласниці. Але тепер розумію, що Нора на кілька років старша, можливо, їй за двадцять. Що ти. почала вона, а потім побачила мене, від чого брови дівчини злетіли вгору. О, господи милостивий, це він? Джулі зітхнула. Нора це Р. Р. Нора. Та витріщилась на мене, наче я іншопланетянин Єті або Єдиноріг, а. «Приємно познайомитись, Ер!» «Навзаєм!» – відповів я, і Нора притисла руку до рота, щоб приглушити захоплений писк. Подивилась на Джулі, потім знову на мене. «Ну і що нам робити?» – запитала Джулі у нори, намагаючись ігнорувати її зацікавленість. «Він опинився тут, а я намагаюсь пояснити йому, що його вб'ють. Ну, для початку йому б піднятися сюди». Сказала подруга Джулі, все ще не зводячи з мене очей. «У будинок? Ти збожеволіла? Та годі тобі. Твій батько повернеться через два дні. У будинку йому безпечніше, ніж на вулиці». Джулі подумала хвилинку. «Ну, гаразд. Почекай, Ер, я спущусь». Я обійшов будинок і став біля дверей, нервово чекаючи у сорочці та кроватці. Вона відчинила, сором'язливо посміхаючись. «Господи, випускний бал наприкінці світу! Привіт, Джулі!» Сказав я, ніби попередньої розмови і не було. Вона завагалась, потім зробила крок вперед і обійняла мене. «Я справді за тобою сумувала?» Почулось бурмотіння мені в сорочку. «Я це чув!» Вона відсторонилась, щоб подивитись на мене, і в її очах спалахнуло щось дике. «Агов!» «Ер!» – поцікавилась вона. «Якщо я тебе поцілую, я, ну знаєш, перетворюсь?» Мої думки перестрибнули, як голка на платівці під час землетрусу. «Наскільки я знаю, тільки укус, насильницька передача крові та сутностей, має силу змусити живих приєднатися до мерців, ще до фактичної смерті, прискорити неминуче. Але з іншого боку...» Я цілком впевнений, що питання Джулі ніхто ніколи й не ставив. «Не думаю!» – сказав я. «Але...» – на кінці вулиці спалахнув прожектор. Звук голосів двох охоронців, що викрикували команди, розірвав нічну тишу. «Трясь патруль!» – прошепотіла Джулі і затягнула мене в будинок. «Треба вимкнути світло. Вже комендантська. Ходімо!» Вона злетіла по сходах. А я за нею. Полегшення розчарування змішалось в моїх грудях, як нестабільні хімікати. Дім Джулі здався моторошно незаселеним. На кухні, в кабінеті, у коротких коридорах і на крутих сходах стіни білі, нічим не прикрашені. Нечисленні меблі пластикові, а ряди люмінісцентних ламп сліпуче світять на бежеві килими, захищені від плям. Це схоже на покинутий офіс банкрутілої компанії, порожні лунки кімнати і стійкий запах розпачу. Джулі вимикала світло на своєму шляху, занурюючи будинок в темряву, поки ми не дійшли до її спальні. Вона вимкнула основну лампу і клацнула настільною біля ліжка. Я зайшов всередину і повільно озирнувся, жадібно вбираючи приватний світ Джулі. І якби її розум був кімнатою, то, напевно, виглядав би саме так. Кожна наступна стіна відрізнялась кольором від попередньої. Одна червона, одна біла, жовта і чорна, а на небесно-блакитній стелі висіли іграшкові літаки. Кожна стіна, здавалось, присвячена певній темі. Червона майже повністю завішена корінцями від квитків у кіно та концертними плакатами – коричневими та вицвілими від часу, біла заповнена картинами, починаючись від підлоги рядом аматорських акрилових робіт і закінчуючи трьома приголомшливими олійними полотнами. Спляча дівчина, яку от-от поглинуть тигри, жахливий Христос на геометричному хресті та сюрреалістичний пейзаж із годинниками, що плавляться. Впізнаєш? Спитала Джулі, ледь стримуючи посмішку. «Сальвадор Далі. Оригінали, звісно». Нора зайшла з балкона, побачила мене за кілька дюймів обличчям від полотен і розсміялась. «Гарний декор, вірно? Ми з Перрі хотіли подарувати Джулі Монулізу на день народження, бо у них посмішки однакові. Але до Парижа пішки далекувато, тож обійшлись місцевими виставками». «У Нори в кімнаті ціла стіна Пікасо», – додала Джулі. «Ми були б легендарними викрадачами мистецтва, якби це ще когось хвилювало». Я присів, щоб роздивитись ближче нижній ряд акрилових робіт. «А це роботи Джулі?» – підказала Нора. «Хіба вони не чудові?» Сама Джулі з відвела погляд. «Вона змусила мене їх повісити». Я уважно вивчав зображення, шукаючи таємниці Джулі в незграбних масках. Дві картини – це просто яскраві кольори та густа, вистраждана текстура. Третя – грубий портрет білявої жінки. Я глянув на чорну стіну, на якій лише одна прикраса, прикріплений кнопкою полароїд жінки, яка, мабуть, і є тією самою особою. Джулі – Плюс двадцять важких років. Вона простежила за моїм поглядом і з норою обмінялась думками. «Так, це моя мама», – сказала Джулі. Вона померла, коли мені було дванадцять. Джулі відкашлялась і подивилась у вікно. Я повернувся до жовтої стіни, яка залишалась порожньою. Вказав на неї і підняв брови. «Це моя стіна Надії?» Сказала Джулі, і у її голосі вчулась збантежена гордість, від якої вона звучала якось молодше. «Я залишаю її вільною для чогось у майбутньому». «Для чого?» «Ще не знаю. Залежить від того, що станеться далі. Сподіваюсь на щось щасливе». Вона відмахнулась від цієї теми і сіла на край ліжка, постукуючи пальцями по стигну, спостерігаючи за мною. Нора вмостилась поруч із подругою, стільців немає, тому я сів на підлогу. Килим розгледіти було неможливо через шари пом'ятого одягу. Отже, Ер, сказала Нора, нахиляючись до мене. Ти зомбі, і як воно бути таким? Е. І як це сталося? Як ти перетворився? Не пам'ятаю. Я не бачу старих укусів вогнепальних поранень чи чогось подібного. Мабуть, природні причини. Поруч не було нікого, хто б виніс тобі мізки. Я знизав плечима. А скільки тобі років? Я знизав плечима. На вигляд, двадцять із чимось. Але, можливо, і тридцять. Чому ти зовсім не гнилий? Від тебе майже не тхне. Я не... Е... Твої тілесні функції ще працюють? Ні, точно. «Я маю на увазі, чи можеш ти, ну, знаєш...» «Господи Нора!» Джулі пхнула подругу ліктем у бік. «Відчепися! Він прийшов сюди не на допит!» Я кинув на Джулі вдячний погляд. «Втім, у мене все ж є одне запитання!» Сказала вона. «Як ти в біса сюди потрапив? На стадіон?» Я знизав плечима. «Прийшов пішки!» «А як пройшов повз вартових?» «Прикинувся живим!» Вона вирячилась на мене. «Вони тебе впустили? Тебе впустив Тед?» «Відволікся!» Вона приклала руку до лоба. «Ого! Це...» Вона зробила паузу, і крізь її обличчя пробилась недовірлива посмішка. «Ти виглядаєш гарніше! Ти що, причесався, Ер? А вже ж він входив в образ!» Посміхнулася Нора. «В образ живого?» Джулі секунду чи дві поглинув сміх. «Не віриться, що це спрацювало», – сказала вона. «Я впевнена, такого раніше ніколи не було». «А як гадаєш, він зміг би зійти за свого?» – запитала Нора. «Там, на вулиці, серед людей». Джулі сумнівами дивилась на мене, наче фотограф, що мусив розглянути нову модель. «Ну?» «Гадаю, можливо». Я зніяковів під їхніми поглядами. Нарешті Джулі глибоко вдихнула і встала. «В будь-якому разі тобі доведеться залишитись тут хоча б на ніч, поки ми не придумаємо, що з тобою робити. Піду, розігрію трохи рису. Хочеш, Нора?» «Ні, я поїла карптеїн дев'ять годин тому». Вона подивилась на мене. «А ти голодний, Ер. Я похитав головою. «Я в нормі». «Тому що я не знаю, що нам робити з твоєю дієтою». «Я маю на увазі, я знаю, що ти не можеш інакше. Джулі все про тебе розповіла, але мене...» «Я справді в нормі». Перебив я, і щось це не переконало нору. Я навіть міг уявити думки, що проносились в неї перед очима. «Темна кімната наповнюється кров'ю». Її друзі вмирають на підлозі. Я повзу до Джулі, простягаючи закривавлені руки. Можливо, і вдалося переконати Нору, що я особливий випадок. Але все ж не варто дивуватися кільком нервовим поглядам. Нора мовчки спостерігала за мною кілька хвилин. Потім відвернулась і почала скручувати косяк. Коли Джулі повернулася з їжею, я взяв її ложку, та з'їв трохи рису, посміхаючись під час жування. Як завжди, все йде, як пінопласт, але все ж вдається проковтнути. Джулі з норою глянули одна на одну, а потім на мене. І як на спак? несміливо запитала Джулі. Я скривився. Добре, але все ж ти давно вже не їв людей, і все ще ходиш. Як гадаєш, ти міг би колись відучити себе від. «Живої їжі!» Я подарував їй іронічну посмішку. «Гадаю, можливо!» Джулі розпливлася в усмішці. Частково через моє несподіване використання сарказму, частково через приховану надію за цією фразою. Усе її обличчя сяє так, як я ніколи не бачив раніше. Тож, сподіваюсь, я маю рацію. Сподіваюсь, це правда. Сподіваюсь... Я не навчився брехати. Близько першої ночі дівчата почали позіхати. У кабінеті знаходились полотняні розкладачки, але нікому не хотілося виходити з кімнати Джулі. Цей строкато розфарбований маленький куб був схожий на теплий бункер у крижаній порожнечі Антарктиди. Нора вляглась на ліжко. Ми з Джулі влаштувались на підлозі. Нора близько години шкрябила конспекти домашнього завдання, потім вимкнула лампу і захропіла, як маленька делікатна бензопила. Ми з Джулі лежали на спинах під товстою ковдрою, використовуючи купи її одягу як матрац на твердій, як камінь-підлозі. Дивне відчуття бути повністю оточеним нею. Запах життя на всьому. На мені, піді мною, поруч зі мною. Здається, ніби вся кімната була зроблена з Джулії. «Ер?» – прошепотіла вона, дивлячись у стелю. Там фосфорною фарбою були виведені слова із закаралючки. «Що?» «Я ненавиджу це місце». «Я знаю». «Забери мене, кудись». Я закляк, дивлячись у стелю. «Шкода, що я не можу прочитати те, що там написано. Замість цього я уявляю, що літери – це зірки». А слова – сузір'я. «Куди хочеш піти?» «Не знаю. Кудись далеко. На якийсь континент, де всього цього не відбувається. Де люди просто живуть у мирі». Я промовчав. «Один із друзів Перрі був пілотом. Ми могли б взяти твій літак-дім. Це було б як летючий трейлер. Ми могли б полетіти куди завгодно». Вона перекотилась на бік і посміхнулась. «Як гадаєш, Ер?» «Ми могли б податися на інший кінець світу!» Від збудження в її голосі я здригнувся. Сподіваюсь, Джулі не помітила похмурості моїх очей. Я не знаю напевно, але останнім часом у повітрі відчувалось щось. Смертельна нерухомість, коли я йшов містом та його околицями, що підказувало, дні втечі від проблем закінчились». Більше не буде відпусток, подорожей, тропічних мандрівок, чума вкрила весь світ. «Ти казала...» – почав я, збираючись із силами, щоб висловити складну думку. «Ти казала...» «Що?» «Ну?» – підбадьорила мене вона. «Згадуй слова!» «Ти казала...» «Літак – невласний світ!» Посмішка Джулі згасла. «Що?» «Не можна літати над цим хаосом!» Вона нахмурилась. «Я так і казала!» «Твій тато, бетонна коробка, стіни та рушниці, втеча не краще за переховування, можливо, гірше!» Вона задумалась на мить. «Я знаю!» Після цих слів я відчув провину за те, що перервав короткий політ її фантазії. «Я знаю, це те, що я кажу собі роками, що ще є надія, що можна все якось змінити, бла-бла-бла. Просто останнім часом у це стає набагато важче вірити». «Я знаю», – вимовив я, намагаючись приховати тріщини своєї щирості. «Але не можна здаватися». Її тон змінився. Здається, Джулі викрила мій блеф. «А чого ти раптом став таким сповненим надії? Про що ти насправді думаєш?» Я нічого не сказав. Але Джулі прочитала моє обличчя як заголовки на першій шпальті. Ті самі, що сповіщали про атомну бомбу, Титанік і всі світові війни дедалі дрібнішим шрифтом. «Більше ніде нічого не залишилось, так?» Запитала вона. Ледь-ледь я похитав головою. «Весь світ. Гадаєш, він увесь мертвий? Увесь захоплений?» «Так». «А ти звідки знаєш?» «Не знаю. Але відчуваю». Вона зробила довгий видих, дивлячись на іграшкові літачки, що висіли над нами. «То що нам робити?» «Треба виправити». «Виправити що?» Не знаю. Усе. Вона сперлась на один лікоть. Ти про що? Джулі припинила шепотіти. Нора заворушилась і припинила хропіти. Виправити все, повторила Джулі, і її очі виблиснули у темряві. Як саме ми маємо це зробити? Якщо в тебе є якесь велике одкровення, будь ласка, ділися, бо про це я думаю буквально весь час. Це випалює мені мозок щоранку і щовечора відтоді, як померла мама. Як нам виправити все настільки зламане? Всі вмирають знову і знову. Стає дедалі темніше. Що нам робити? Ти знаєш, що це спричиняє? Цю чому? Я завагався. Ні. Тоді як ти можеш щось із цим зробити? Я хочу знати, Ер. Як ми маємо це виправити? Я подивився в стелю. Подивився на словесні сузір'я, що мерехтіли зеленим у далекому космосі. Поки я лежав, дозволяючи розуму піднятись в ці уявні небеса, дві зірки почали змінюватись. Вони обертались, фокусувались і ставали чіткішими. Вони перетворювались на літери. Спро. прошепотів я. Що? Спробу. Повторив я, намагаючись вимовити. «Цей звук, цей склад». Розмитись у зір'я перетворилось на слово. «Що це?» Я запитав, вказуючи на стелю. «Що?» Я підвівся і вказав на речення. «Ось це». «Це рядок з «Імеджен», пісні Джона Леннона». «Який рядок?» «Це легко, якщо спробувати». Я постояв хвилину, дивлячись вгору, як безстрашний дослідник космосу, а потім ліг і щепив руки за головою, широко розплющивши очі. У мене поки що немає потрібних відповідей, але я відчуваю, що вони існують, що вони – слабкі цятки світла в далекій темряві. ПОВІЛЬНІ КРОКИ Багнюка під підошвами. Погляд в нікуди. Дивні думки крутились в голові. Стареча, бородате бурмотіння з темних провулків. Куди ти йдеш, Перрі? Дурна дитина, безмізкий хлопчик. Куди? Щодня все світ стає більшим, темнішим, холоднішим. Я зупинився перед чорними дверима. У цьому металевому будинку жила дівчина. Чи кохав я її? Тепер важко сказати. Але вона це все, що залишилось. Останнє червоне сонце в порожнечі, що невпинно розширялось. Я зайшов у будинок і знайшов її на сходах. Вона сиділа, обхопивши коліна руками, прикладаючи палець до губ. «Тато!» – прошепотіло вона мені. Я глянув вгору по сходах в бік спальні генерала. Почув його ледь розбірливі фрази. «Це фото, Джулі! Аквапарк! Пам'ятаєш аквапарк? Довелося стягнути десять відер води заради однієї гірки, двадцять хвилин роботи заради десяти секунд задоволення. Тоді це здавалось вартим того, вірно? Мені подобалось дивитись, як ти вилітала з труби. Ти була так схожа на неї навіть тоді». Джулі тихо встала і підійшла до вхідних дверей. «Ти вся в неї, Джулі! Ти не моя, ти її! Як вона могла так вчинити?» Я відчинив двері і вийшов. Джулі рушила за мною. М'яка хода, без звуку. «Як вона могла бути такою слабкою?» – вимовив чоловік голосом схожим на розплавлену сталь. «Як вона могла покинути нас тут?» Ми пішли мовчки. Мряка збиралась краплями на нашому волосі, і ми струшували її як собаки. Ми прямували до будинку полковника Росо. Його дружина відчинила двері, подивилась на обличчя Джулі і обійняла її. Ми зайшли всередину в тепло. Сам Росо сидів у вітальні, попиваючи каву, роздивляючись крізь окуляри стару, попсовану водою книгу. Поки Джулі та місіс Роса шепотілись на кухні, я сів навпроти полковника. «Парі?» – кивнув він. «Полковник? Як тримаєшся?» «Живий. Ну, для початку непогано. Як обживаєшся вдома?» «Я його ненавиджу». Росса помовчав на хвилину. «То що тебе турбує?» Я почав шукати слова, здається, навіть забув більшість із них. Нарешті тихо промовив. Він мені збрехав. У чому саме? Він казав, що ми все виправляємо. І якщо ми не здамося, все скінчиться добре. Ну, він у це вірив. Думаю, я теж вірю. А от потім він помер. Мій голос затремтів, Я спробував приборкати його. І це було безглуздо. Жодної битви, жодних шляхетних жертв. Просто дурний нещасний випадок на роботі, який міг статися з ким завгодно, де завгодно і в будь-який час історії. Пері! Сер, я цього не розумію. Який сенс намагатися виправити світ, у якому ми перебуваємо так недовго? Який сенс у всій цій роботі, якщо вона просто зникне, без жодного попередження? Довбана цеглина на голову! Росо промовчав. Тихі голоси на кухні стали виразнішими в нашій тиші, тому вони перейшли на шепіт, намагаючись приховати від полковника те, про що він, я впевнений, і так знає. Наш маленький світ занадто втомлений, щоб перейматися злочинами своїх лідерів. «Я піду в службу безпеки», – оголосив я твердим голосом з суворим обличчям. Росо повільно видихнув і відклав книгу. «Чому, Перрі?» «Бо це єдине, що ще варто зробити». «Я гадав, ти хочеш писати». «Це безглуздо». «Чому?» «У нас зараз є важливіші клопоти. Генерал Гріджіо каже, що ми доживаємо останні дні, і я не хочу витрачати їх, дряпаючи літери на папері». «Письмо – це не літери на папері». «Це спілкування, це пам'ять. Усе це більше не має значення. Вже запізно». Він вивчив мене поглядом, знову взяв книгу і показав обкладинку. «Знайома історія?» «Гільгамеш». «Вірно. Епос про Гільгамеша. Один з найдавніших відомих літературних творів. Дебютний роман людства, можна сказати. погортав крихкі жовті сторінки». «Любов, секс, кров і сльози. Подорож у пошуках вічного життя. Спроба втекти від смерті». Він простягнув книгу мені через стіл. Це було написано понад чотири тисячі років тому на глиняних табличках людьми, які коперсалися в багнюці і нечасто доживали до сорока. Вона пережила незліченні війни, катастрофи, епідемії і продовжує захоплювати донині. Бо от я, посеред сучасних руїн, її читаю. Я подивився на Росо, не подивившись на книгу. Втім, мої пальці впилися в шкіряну обкладинку. Світ, який породив цю історію, давно зник. Усі ті люди мертві, але вона продовжує торкатися теперішнього і майбутнього – тому що комусь цей світ був настільки небайдужим, що він захотів врятувати і зберегти цей світ, вдягти в слова, запам'ятати. Я розгорнув книгу посередині. Сторінки поцятковані три крапками, що позначали слова рядки, відсутні в тексті, ті, що згнили і були втрачені для історії. Я подивився на ці знаки і дозволив чорним цяткам заповнити мій зір. «Не хочу пам'ятати», – сказав я і закрив книгу. «Хочу в службу безпеки. Хочу займатися небезпечними речами. Хочу забути». «Ти про що, перрі?» «Я ні про що». «Ну, а схоже про те, що про щось». «Ні». Тіні в кімнаті збирались в зморшках наших облич, вимиваючи колір з очей. Не залишилось більше нічого вартого слів. І от раптом я зачепинив, перебуваючи в темряві думок, Перрі. Я резонував з його горем, наче церковний дзвін. Ти над чимось працюєш, Перрі? прошепотів я в порожнечу. Розбираєш своє життя на частини, щоб зрозуміти, як воно влаштоване. «Ану тихіше!» – відповів мені той. «Не псуй настрій! Мені потрібно, щоб ця частина пробрала до кісток». І я пірнув у його невиплакані сльози, чекаючи в солоній темряві. Ранкове сонце розлилося крізь балкони вікно спальні Джулії. Зелені сузір'я зникли в блакитному небі стелі. Дівчата ще спали, а я лежав, прокинувшись вже кілька годин тому. Виняток – короткий і тривожний сон. Не в змозі більше залишатись нерухомим, я вислизнув з-під ковдри і розім'яв скрипучі суглоби, підставляючи сонцю то один бік обличчя, то інший. Нора щось пробурмотіла крізь сон на медичній мові. Мітос, мейоз, можливо, некроз а я помітив розгорнутий підручник із загнутими сторінками, що лежав у неї на животі. Заінтригований, я на мить схилився, а потім обережно підняв книгу. Назву прочитати не вдалося, але я миттєво впізнав обкладинку. Спокійне спляче обличчя, що підставляє глядачеві горло з оголеними венами. Медичний довідник, Анатомія Грей. Нервово озираючись через плече, я виніс важку книгу в коридор і почав гортати сторінки. Складні малюнки людської архітектури, органи, кістки – усе це мені занадто знайоме, хоча тут розібрані тіла показані чистими і досконалими. Деталі не розмивались брудом чи рідинами. Я вдивлявся в ілюстрації, поки минали хвилини – Охоплений почуттям провини і водночас захватом, наче підліток католик із плейбоєм. Я не зміг прочитати написи, звісно, але кілька латинських слів все ж спливли в голові, поки я вивчав зображення. Можливо, далекі спогади з минулого життя, університетська лекція чи телевізійний документальний фільм, який я десь побачив. Ці знання здаються гротескними в моєму розумі. Але я вхопився в них і тримався міцно, закарбовуючи у своїй пам'яті. Навіщо? Чому зараз хотілося знати назви й функції всіх тих прекрасних структур, які я роками нівочив? Тому що я не мав права залишатись у незнанні. Я хотів боля від пізнання того, що зробив, як наслідок пізнати сам себе». Хто я і що я насправді таке? Можливо, цим скалпелем, розпеченим до червоного і стерилізованим у сльозах, я зможу почати вирізати гниль всередині себе. Минули години, коли я переглянув кожну сторінку і вичавив кожен склад із своєї пам'яті, то обережно повернув книгу на живіт нори і навшпиньки вийшов на балкон, сподіваючись, що тепле сонце принесе хоч якесь полегшення від моральної нудоти, що вирувала всередині. Я сперся на перила і розглядів тісні краєвиди міста Джулі. Наскільки темним і мертвим воно було вчора ввечері, настільки ж зараз метушилось і ревло, як Таймс-сквер. Що тут всі роблять? У аеропорту Марців є натовпи, але немає справжньої діяльності. Ми ніколи не робили нічого. Ми просто чекали, поки щось станеться. Колективна воля, що била ключем від живих, сп'янила мене. І виникло раптове бажання бути там, у тих масах, тертися плечима і розіпхувати ліктями простір у всьому цьому потій диханні. Якщо мої запитання і мають відповіді, то вони точно мають бути там, під тупотом підошв брудних ніг. Я почув, як дівчата тихо заговорили в спальні, нарешті прокидаючись. Я повернувся всередину і заповз під ковдру поруч із Джулі. «Доброго ранку, Ер!» – сказала Нора не зовсім щиро. «Здається звертатись до мене як до людини, для неї все ще дикість». Вона виглядає так, ніби хоче розсміятись щоразу, коли я поруч. Це дратує, але все ж зрозуміти можна. Я абсурд, до якого ще треба звикнути. «Ранку!» – прохрипіла Джулі, дивлячись на мене через подушку. Вона виглядала настільки негарною, якою я її ще ніколи не бачив. Очі опухли, волосся суцільний хаос. «Цікаво, як їй спиться ночами і які сни вона бачить? Шкода, що не вдається заходити в них так само, як вона заходить в мої». Вона повернулася на бік і підперла голову ліктем. Відкашлялась. «Ну що? От і ти. Що тепер будемо робити?» «Хочу побачити твоє місто». Вона, не кліпаючи, провела поглядом по моєму обличчю. «Навіщо?» Хочу побачити, як ви живете, живі люди, її губи стиснулись. Занадто ризиковано. Хтось тебе помітить. Та облич Джулі, влізла Нора. Він здолав увесь цей шлях сюди. Давай влаштуємо йому екскурсію. Можна його причепурити, замаскувати. Він пройшов повстеда. Я впевнена, що з ним все буде гаразд, якщо бути обережними. «А ти ж будеш обережним, правда, Ер?» Я кивнув, усе ще дивлячись на Джулі. Вона витримала довгу паузу. Потім повернулася на спину і заплющила очі, повільно видихаючи. Це звучало як згода. «Ура!» – вимовила Нора. «Спробувати можна. Але, Ер, якщо після того, як ми тебе підправимо, ти не виглядатимеш переконливо, ніякої екскурсії – Якщо я побачу, що хтось занадто пильно на тебе дивиться, екскурсія закінчується. Ти згоден? Я кивнув. А ну не кивай, бляха, скажи, я згоден. Вона виповзла з-під ковдри і сіла на край ліжка, а потім оглянула мене з ніг до голови. Добре. Волосся Джулі стирчало на всі біч. Давай зробимо тебе більш презентабельним. Хотілося б, щоб моє життя було фільмом, щоб можна було просто вставити монтажну склейку. Коротка послідовність кадрів під якусь банальну поп-пісню була б набагато легшою за ті дві виснажливі години, які дівчата витратили на те, щоб перетворити мене, повернути до того стану, який загально прийнято вважався людським. Вони помили і підстригли мені волосся. Стерли нову зубну щітку об мої зуби, хоча посмішка все одно у мене була, як у кавозалежного британця. Потім вони спробували вдягти мене в той одяг Джулі, який здавався чоловічим. Але все ж Джулі мініатюрна, тож я рвав футболки та виривав гудзики, як бодібілдер. Зрештою, вони здалися – і я просто чекав голим у ванні, поки вони прали мій старий діловий костюм. Поки я чекав, вирішив прийняти душ. Про це я давно забув і смакував як перший ковток вина, як перший поцілунок. Гаряча вода і пара каскадом стікали по моєму побитому тілу, змиваючи місяці чи бруду і крові, моєї та чужої». Увесь цей непотріб стікав в каналізацію, у підземний світ, де йому і місце. Проступила моя справжня шкіра, блідосіра, помічена порізами, садними і слідами від куль. Але чиста. Перший раз я побачив своє тіло. Коли одяг висох і Джулі зашила найпомітніші дірки, я вдягнувся, насолоджуючись незвичним відчуттям чистоти. Сорочка більше не прилипала, а штани не натирали. Тобі варто зняти краватку, сказала Нора. З таким святковим прикидом ти відстав від моди років на 10. Ні, залиш, сказала Джулі, розглядаючи смужку тканини з химерною посмішкою. Мені вона подобається, без неї ти повністю сірий. Але Джулс, вона не допоможе йому злитися з натовпом. Пам'ятаєш, як на нас витріщались, коли ми почали носити кросівки замість робочих черевиків? Я про це й кажу. Люди і так знають, що ми з тобою не носимо форму. Поки Р з нами, він може вдягти хоч спандексові шорти з циліндром, і ніхто нічого не скаже. Нора посміхнулась. А що, думка непогана? Тож краватка залишилась у всій своїй червоній шовковій недоречності. Джулі допомогла мені її зав'язати, розчесала моє волосся та нанесла на нього якийсь гель. Нора ретельно відбризгала мене чоловічим дезодорантом. Фу нора. відмахнулась Джулі, я терпіти не можу цей запах. Її подруга помихала руками. Ну так, смердить трошки. Ага, і тепер від Р смердітиме. Нора знизала плечима. Хоча краще нехай від нього тхне хімічним заводом, аніж трупом. Це віджине від нього собак». Виникла суперечка щодо того, чи варто мені вдягти сонцезахисні окуляри, щоб сховати очі. Але врешті дівчата вирішили, що це буде ще більш підозріло. «Насправді, не так вже й помітно», – вимовила Джулі. «Просто ні з ким не грайся в дивоглядки». Нора додала. «Все буде гаразд». «У нас ніхто не дивиться один на одного». Останній крок в їхньому плані перевтілення – макіяж. Поки я сидів перед дзеркалом, наче голівудська старлетка перед зйомками, мене напудрили, розрум'янили та якось розфарбували чорно-білу шкіру. Коли дівчата закінчили, я вражено подивився в дзеркало. «Я живий. Симпатичний, молодий, професіональний». Щасливий, успішний в розквіті сил. Щойно вийшов з наради і, напевно, прямував до спортзалу. Я вголос розсміявся. Подивився на себе в дзеркало, і радісний абсурд ситуації просто вирвався назовні. Ха, сміх. Ще одне вперше для мене. Господи! Нора відступила, щоб подивитись на мене. Джулі хмикнула та нахилила голову. «А ти, виявляється, у нас...» Нора перебила. «Гарнюній! Джулі, я собі його візьму на одну ніч. Рота закрий!» Розсміялась Джулі, продовжуючи оглядати мене. Потім торкнулась мого чола, вузької безкровної шпарини, куди вона колись встромила ніж. «Так, треба це прикрити. Вибач, Ер...» Вона наклеїла пластир на рану і розгладила його ніжними рухами. «Ось так». Потім знову відступила і вивчила мене як художник-перфекціоніст. «Задовільно, але небезпечно». «Переконливо?» Уточнив я. «Ну?» Вона знизила плачима. А я ж, як зміг, переможно посміхнувся, широко розтягуючи губи. «О, господи, ось так точно не роби». Похитала головою Джулі. «Просто будь собою!» – додала Нора. Уявище що ти вдома в аеропорту, оточений друзями, якщо у вас вони є». Я згадав момент, коли Джулі дала мені ім'я. Те тепле відчуття, що вперше розлилося по моєму обличчю, коли ми ділили пиво і тарілку тайської їжі. «О, краще!» – сказала Нора. А Джулі кивнула, притискаючи кісточки пальців до усміхнених губ, наче намагаючись стримати сплеск емоцій. Схоже, в її душі зараз змішувався запаморочливий коктейль із розваги, гордості та ніжності. «А ти гарню ніколи вмиєшся, Ер!» «Дякую!» Вона зробила глибокий рішучий вдих. «Що ж?» Джулі натягнула вовняну шапку на своє дике волосся і застібнула толстовку. «Готовий побачити, чим займалось людство відтоді, як ти його покинув?» У часи моїх мандрів містом у пошуках здобичі я часто дивився вгору на стіни стадіону і уявляв всередині рай. Я припускав, що там все ідеально що всі щасливі, вродливі і нічого не потребують. У своєму заціпенілому обмеженому стані я заздрив їм і хотів з'їсти їх ще сильніше. Але треба було тільки уважніше поглянути на це місце. Гофрований листовий метал виблискував на сонці. Засмічені загони з муканням худоби. Безнадійно запрямована білизна, що висіла на тросах між будівлями і лопотіла на вітрі, наче прапори капітуляції. «Ласкаво просимо до стадіон-сіті», – сказала Джулі, широко розводячи руками. «Найбільше людське поселення на території того, що колись було Америкою». «Чому ми залишились?» – забурмотіли голоси глибоко в мені, поки Джулі називала орієнтири та визначні місця. Що таке місто? І навіщо продовжувати їх будувати? Забрати культуру, торгівлю і розваги? Чи залишиться хоч щось? Проста сітка безіменних вулиць, заповнених безіменними людьми. У цей акваріум напхано понад 12 тисяч нас – розповідала Джулі, поки ми проштовхувались крізь щільний натовп на центральній площі. Скоро стане так тісно, що ми всі просто злипнемось. Людська раса перетвориться на одну велику безмозку амебу. Чому ми не розійшлись? Чому не подалися на височини і не пустили коріння там, де повітря і вода чисті? Що нам було потрібно в цій пітній тиснявій тіл? Я намагався якомога частіше дивитися в землю, прагнучи злитися з оточенням і не привертати уваги. Я Янишком позирав на вартові вежі, резервуари з водою, нові будівлі, що зводились під яскравими спалахами зварювальних апаратів. Але переважно бачив лише свої ноги. Асфальт, багнюка, собаче лайно. Ми вирощуємо менше половини того, що потрібно для виживання. Сказала Джулі, коли ми проходили повз сади. Лише розмите зелене марево за напівпрозорими стінами теплиць. Тому всю справжню їжу видають крихітними порціями, а прогалини в раціоні ми заповнюємо карптеїном. Троє підлітків у жовтих комбінезонах прокотили повз нас візок за апельсинами, І я помітив, що в одного з них на обличчі дивні виразки – Запалі коричневі плями схожі на забиті місця на яблуці, ніби клітини просто зруйнувались. Не кажучи вже про те, що ми щомісяця пожираємо цілу аптеку ліків, команди збирачів ледь встигають. Питання часу, коли ми підемо війною на інші анклави за останню пляшечку прозаку. Це був звичайний страх? Запитали голоси мені. Ми боялися і в найкращі часи. «Як же ми могли впоратись з найгіршими? Отже, ми знайшли найвищі стіни і заповнили простір за ними. Ми продовжували наповнювати, поки не стали найбільшими і найсильнішими. Обрали найвидатніших генералів і знайшли найбільше зброї, думаючи, що цей максималізм якось породить щастя. Але щось настільки очевидне. Ніколи і не спрацює». «Що мене вражає?» – сказала Нора, протискаючись повзнапружений живіт жінки на пізньому терміні вагітності. «Так це те, що попри всі ці злидній дефіцит, люди продовжили штампувати дітей, наповнювати світ копіями самих себе просто тому, що так прийнято». Джулі глянула на Нору, відкрила рота, але одразу ж і закрила. «І хоча ми отот -от помремо з голоду під горою брудних підгузків», Ніхто не має сміливості навіть запропонувати людям притримати своє сім'я при собі якийсь час. Так, але...» – почала Джуліна характерно серйозно. «Не знаю, в цьому є щось прекрасне, тобі не здається? Те, що ми продовжуємо жити і зростати, хоча наш світ – труп. Що ми продовжуємо повертатись, скільки б нас не повмирало». Нора здіняла брови вгору. «Чому розмноження людства прекрасне?» «Ну, герпес теж розмножується!» «Ой, замовкни, Нора! Ти любиш людей!» Знизала плечима Джулії. «Бути мізантропом – це була фішка перрі!» Нора розсміялась і знизила плечима. «Справа не в підтримці чисельності населення, а в передачі того, ким ми є і чого ми навчились, щоб все це тривало далі, щоб ми не просто скінчились!» Звісно, це по-своєму егоїстично, але хіба інакше наші короткі життя матимуть хоч якийсь сенс? «Ну, здається, правдою», – погодилась Нора. «Не те, щоб у нас була інша спадщина в цю еру». «Точно, усе зникає. Я чула, що остання країна світу розвалилася в січні». Нора раптово зацікавилась. «Справді? Яка саме? Точно не пам'ятаю, здається, Швеція». «Отже, глобус офіційно порожній. Це гнітюче». «Ну?» – Джулі знизила плачима. «Принаймні, у тебе є якась культурна спадщина, за яку можна триматися. Твій тато був ефіопом, вірно?» «Так», – кивнула Нора. «Але що це означає? Він своєї країни не пам'ятав, я там ніколи не була, і її тепер не існує. Все, що в мене залишилось – це коричнева шкіра». «Але хто зараз звертає увагу на колір?» Вона махнула рукою в мій бік. «Через рік-два ми всі все одно станемо сірими?» Я відстав, поки дівчата продовжували теревенити. Я дивився, як вони розмовляли і жестикулювали, слухав голоси, не вловлюючи слів. «Що від нас залишилось?» Просто гнали привиди, відступаючи в тіні моєї підсвідомості. Ані країн, ані культур, ні воїн, але спокою все одно немає. Що тоді в нашій основі? Що все ще ворушить наші кістки, коли нічого немає? Надвечір ми вийшли на дорогу колись відому як вулиця Коштовностей. Попереду чекали шкільні будівлі, присадкуваті і самовдоволені. Я відчув, як шлунок стиснувся у вузол. Джулі завагалась на перехресті, задумливо дивлячись в вікна. «Це тренувальні бази», – сказала вона. «Але тобі не варто бачити, що там всередині. Ходімо далі». Я з радістю пішов за нею геть від того похмурого бульвару, але все ж пильно подивився на свіжу зелену табличку, коли ми проходили повз. Я був майже впевнений, що перша літера «Д» і як називається ця вулиця запитав я, вказуючи на знак. «Це вулиця Джулі?» – посміхнулася вона. «Раніше там був намальований діамант чи щось подібне, але її тато перейменував вулицю, коли збудували школи. Хіба це не мило?» «Це було мило», – визнала Джулі. «Це той тип жестів, на який тато іноді здатен». Вона повела нас вздовж периметра стін до широкого темного тунелю, Прямо навпроти головних воріт. Я зрозумів, що саме крізь ці тунелі колись тріумфально виходили на поле спортивні команди. У часи, коли тисячі людей ще могли вполівати за подібні дрібниці. І оскільки тунель з іншого боку був проходом у світ живих, здається доречним, що цей вів до цвинтаря. Джулі показала посвідчення охоронцям, і вони пропустили нас через задні ворота. Ми вийшли на поле, оточене сотнями футів паркану і сітки. Чорні кущі глоду потягнулись до плямистого сіро-золотого неба, охороняючи класичні надгробки з хрестами та статуями святих. Підозрюю, що їх притягли з якогось забутого похоронного бюро, оскільки викарбувані імена та дати були зафарбовані грубими літерами, нанесеними білою фарбою через трафарет. Епітафії нагадували графіті. Тут ми ховаємо те, що від нас залишилось, сказала Джулі і зробила кілька кроків, поки ми з Норою стояли біля входу. Двері за нами зачинились, і пульсуючий гам людських справ зник, поступившись місцем стоїчній тиші справді мертвих. Кожне тіло, що спочивало тут, або без голови, або з простреленим мозком, або було лише шматками напівз'їденої плоті та кісток, звалених у коробку. Я розумів, чому вони вирішили збудувати цвинтар за межами стін стадіону. Він не лише займає більше землі, ніж всі криті ферми разом взяті, він також навряд чи сприяє підняттю бойового духу. Це нагадування набагато похмуріше, аніж сонячні подвір'я Старого світу з мирними прощаннями, та реквієм етерном. Це проблиск нашого майбутнього. Не як окремих осіб, чию смерть можна прийняти, а як виду, цивілізації, світу. Ти впевнена, що хочеш піти туди сьогодні? Тихо запитала Нора. Джулі подивилась на пагорби з клаптями сухої коричневої трави. Я приходжу сюди щодня. Сьогодні звичайний день, вівторок. «Так, але хочеш ми зачекаємо тут?» Вона глянула на мене і мить подумала, щоб похитати головою. «Ні, ходімо!» Джулі зробила крок вперед, і я рушив за нею. Нора трималась на незручній відстані позаду мене. На її обличчі застиг вираз стриманого подиву. На цьому цвинтарі не було стежок. Джулі йшла попрямій, переступаючи через надгробки та могильні горбки – багато з яких були ще м'якими й брудними. Її погляд прикувався до високого шпиля, увінчаного мармуровим янголом. Ми зупинились перед ним. Ми з Джулі пліч-опліч. Нора все ще зволікала позаду. Я напружився, щоб прочитати ім'я на могилі, але воно не далося. Навіть перші кілька літер залишались недосяжними. «Це моя мама», – сказала Джулі. Прохолодний вечірній вітер задував волосся їй в очі, але вона його не прибирала. Вона померла, коли мені було дванадцять, Ну, раз зніяковіла позаду, потім відійшла вбік і вдала, що вивчає епітафії. Мабуть, вона збожеволіла, сказала Джулі. Одного разу вночі сама втекла в місто, і на цьому все. Знайшли кілька частин її тіла, але. «У цій могилі нічого немає». Її голос звучав буденно. Я згадав, як вона спробувала імітувати мерців в аеропорті. Те перегравання, ту тонку, як папір маску. Гадаю, усе це для неї було занадто. Джулі невизначено махнула рукою в бік цвинтеря та стадіону позаду нас. Вона була насправді вільною духом, розумієш? Така собі дика богиня, сповнена вогню. Вона зустріла тата, коли їй було дев'ятнадцять, і він її просто підкорив. Важко повірити, але він тоді був музикантом, грав на клавішах у рок-гурті, і насправді досить непогано. Вони одружились дуже молодими, а потім, ну не знаю, світ пішов прахом, тато змінився, і все змінилось. Я спробував побачити її очі, але їх ховало волосся. Чулось тремтіння в її голосі. Мама намагалася, справді намагалася. Робила свою частину роботи, щоб все трималось купи. Працювала щодня, а потім залишилась я. Вона вкладала все в мене. Тата майже ніколи не було поруч, тож залишалась вона і маленьке дівчисько. Пам'ятаю, нам було дуже весело. Вона водила мене в аквапарк у... Раптовий короткий схлип перехопив подих Джулі, обірвавши слова, і вона затулила рот рукою. Її очі подивились на мене крізь пасма брудного волосся. Я обережно відкинув те з її обличчя. «Вона просто не була створена для цього довбаного місця», – сказала Джулі, і її голос зірвався на фальцет. «А чим їй тут займатися?» «Усе, що робило її живою, зникло! Усе, що в неї залишилось, це безглузда 12-річна дитина з кривими зубами, яка щоночі будила, бо хотіла притулитися, аби прогнати кошмар. Не дивно, що вона захотіла померти!» «А ну припини!» – надиво твердо вимовив я і повернув Джулі обличчям до себе. «Припини!» – сльози побігли по її обличчю. Солоний секрет пробивався крізь протоки й канали, повз яскраві пульсуючі клітини і запалені червоні тканини. Я витер їх і притис Джулі до себе. Ти жива, пробурмотів я їй у волосся. Ти варта того, щоб заради тебе жити. Я відчув, як вона здригалась біля моїх грудей, чіпляючись за мою сорочку поки мої руки обіймали її. Повітря тихе, чути лише легкий свист вітерця. Нора подивилась в наш бік, накручуючи пасмо на палець. Перехопила мій погляд і сумно посміхнулася, ніби вибачаючись за те, що не попередила. Але я не боявся скелетів у шафі Джулі. Я з нетерпінням чекав зустрічі з рештою, бо хотів подивитися їм прямо в очі, і міцно до хрускоту кісток потиснути руки. Поки Джулі мочила мою сорочку смутком і соплями, я зрозумів, що збираюсь зробити дещо ще. Дещо, чого я ніколи не зробив. Я увібрав повітря і спробував заспівати. Your sensational!» прохрипів я, намагаючись відтворити хоча б тінь молодії синатри. «Сенсейшонал, дець Настала пауза. Щось змінилось в поведінці Джулі. Я зрозумів, що вона сміється. «Ого!» – гикнула вона і подивилась на мене. Її очі все ще блищали над усмішкою. «Це було мило, Ер, справді. Тобі б із зомбі-сінатрою варто було б записати дуети «Том-другий». Я відкашлявся». «Горло не розім'яв!» Вона поправила моє волосся. Потім подивилась на могилу. Полізла в кишеню і дістала зів'ялу аеропортну маргаритку, на якій залишилось чотири пелюстки. Поклала її на голу землю перед надгробком. «Вибач, мамо, це все, що я змогла знайти». Джулі взяла мене за руку. «Мамо, це Р. Він дуже милий. Він би тобі сподобався». «І квітка – його». Хоча могила була порожньою, я напівсвідомо очікував, що рука її матері вирветься із землі і схопить мене за стопу. Зрештою, як літина того самого раку, який її вбив. Але якщо судити з Джулі, підозрюю, що її мати могла б мені пробачити. Ці люди, ці прекрасні живі жінки – вони, здається, не пов'язували мене з істотами, які продовжували вбивати все, що вони люблять. Вони дозволяли мені бути винятком, і я відчув смиренність перед цим даром. Захотілося якось віддячити, заслужити пробачення. Захотілося відбудувати світ, який я допоміг зруйнувати. Нора приєдналась до нас, коли ми пішли від могили місіс Гріджіо. Вона погладила Джулі по плечу і поцілувала в чоло. «Ти як?» Джулі кивнула. «Як ніколи раніше. Хочеш почути дещо приємне?» Джулі кивнула. «Хочу. Я бачила дикі квіти біля свого будинку. Росли прямо в канаві». Джулі посміхнулася, втерла останні сльози і більше нічого не вимовила. «Поки ми йшли, я розглядав надгробки». Вони криві й розставлені хаотично, через що цвинтар виглядав стародавнім, незважаючи на десятки свіжих могил. Я думав про смерть, думав про те, наскільки коротке життя порівняно з нею. Стало цікаво, наскільки глибоко йде цей цвинтар, скільки шарів трун складено одна на одну, і яка частина земного ґрунту складається з нашого праху. Раптом Дещо перервало мої похмурі роздуми. Я відчув поштовх у шлунку. Дивне відчуття, схоже на те, як дитина пхається в утробі. Я зупинився на півкроці й обернувся. Непримітний прямокутний надгробок дивився на мене з сусіднього пагорба. «Почекайте», – сказав я дівчатам і почав підійматися на пагорб. «Що він робить?» Почувся шепіт нори. «Хіба це не...» І от я став перед могилою, вдивляючись в ім'я на камені. Нудотне відчуття запаморочення піднялось по ногах, наче переді мною розкрилась величезна прірва і почала тягнути мене вниз якоюсь темною невблаганною силою. Шлунок підкотився. Я відчув різкий ривок в потилиці і почав кудись падати. «Я Перрі Келвін, і це мій останній день на світі. Яке дивне відчуття прокидатися з цим усвідомленням. Усе життя я бився з будильником, раз по раз б'ючи по кнопці повтору з дедалі більшою самозневагою, аж поки сором не ставав достатньо сильним, щоб пхнути мене у вертикальне положення. Лише в найяскравіші ранки... Ті рідкісні дні запалу мети та чітких причин жити я колись схоплювався легко. Як дивно, що сьогодні я зробив саме так. Джулі запротестувала, коли я вивільнився із її вкритих сиротами обіймів і вислизнув з ліжка. Вона згребла мою половину ковдри під себе і згорнулась калачиком біля стіни». Вона спатиме щогодинами, бачучи у вісні нескінченні пейзажі та спалахи кольорів, водночас розкішні й страшні. Якщо я залишусь, вона прокинеться і почне описувати їх мені. Усі ці божевільні сюжетні повороти і сюрреалістичні образи, такі яскраві для неї і такі безглузді для мене. Був час, коли я цінував можливість слухати її коли вважав це сум'яття її душі гірко-солодким і чарівним. Але більше цього чомусь не міг витерпіти. Я нахилився, щоб поцілувати її на прощання, але мої губи скам'яніли. Я здригнувся, відсуваючись від неї. Не можу, не можу, інакше зламаюсь. Я відступив і пішов, не торкнувшись її. Два роки тому цього дня мого батька розчавило стіною, яку він будував, і я став сиротою. Я сумував за ним сімсот тридцять днів, за мамою ще довше, але завтра я не сумуватиму ані за ким. З думками про це, я спустився гвинтовими сходами свого прийомного дому, цього жахливого притулку для непотребу, і вийшов в місто». Тато, мама, бабуся, друзі, завтра я не сумуватиму ні за ким. Ще рано сонце ледь здійнялось над горами, але місто вже давно прокинулось, вулицями повзали робітники, ремонтні бригади, мами штовхали візки з шипованими шинами, а прийомні матері гнали варвиці дітей на чеху добу, десь вдалині хтось грав на кларнеті. Тремтливі ноти пливли в ранковому повітрі, як пташини спів, і я спробував від них відгородитись. Я не хотів чути музику, не хотів, щоб світанок був рожевим. Світ брехло, його потворність нестерпна, крихти краси роблять усе тільки гіршим. Я попрямував до адміністративної будівлі на вулиці Острова, і сказав секретарці, що в мене призначено на сьому до генерала Гріджіо. Вона провела мене до його кабінету і зачинила за мною двері. Генерал не відривався від паперів на столі. Він підняв один палець, закликаючи чекати. Я стояв і чекав, дозволяючи своїм очам блукати по стінах. Фото Джулі, фото матері Джулі. Вицвіле фото його самого та молодшого полковника Россо у справжній формі армії США. Вони курили на тлі затопленого Нью-Йорка. Поруч ще один знімок тих самих двох чоловіків із сигаретами. Цього разу з видом на зруйнований Лондон. Потім розбомблений Париж, а далі задимлений Рим. Генерал нарешті відклав папери, зняв окуляри і оглянув мене. «Містер Келвін», – сказав він. «Сер, це ваш перший вихід як керівника групи збирачів?» «Так, сер». «І що? Як ви відчуваєте? Готові?» Мій язик на мить завмер. В голові замиготіли образи коней, віолончелістів і червоних губ на бокалі вина, намагаючись збити мене з курсу. Довелось спалити їх, як стару плівку. Так, сер, гаразд, ось ваша перепустка на вихід. Підійдіть до полковника роса в громадському центрі для отримання завдання групи. Дякую, сер. Я взяв папери і повернувся, щоб піти, але зупинився на порозі. Сер, мій голос трохи зірвався, хоча я присягнувся собі цього не допускати. Що пері? «Дозвольте сказати відверто, сер. «Кажи». Я облизав пересохлі губи. «А чи є в усьому цьому сенс?» «Вибач. Чи є причина, чому ми продовжуємо все це робити? Ці рейди і взагалі все?» «Боюсь, не розумію твого питання, пері. Припаси, які ми дістаємо, підтримують наше життя. Ми намагаємось вижити, тому що віримо, що стане краще?» «Заради цього ми працюємо». Вираз обличчя генерала залишився незмінним. «Можливо». Мій голос затремтів і став зовсім несолідним, але я більше не міг його контролювати. «А як щодо «зараз»? Чи є щось прямо «зараз», що ви любите достатньо сильно, щоб хотіти жити далі?» Пері, Ви скажете мені, що це, сер? Будь ласка!» Його очі, як мармурові кульки, звук, схожий на початок слова, народжується в його горлі, але стихає. Рот стискується в тонку лінію. Ця розмова недоречна. Він поклав долоні на стіл. Тобі вже час йти, час працювати. Я ковтнув комок. Так, сер. Вибачте, сер. «Зайди до полковника роса в громадському центрі за завданнями». «Так, сер. Я вийшов за двері і зачинив за собою. В кабінеті полковника я вів себе максимально професійно. Попрохав завдання для групи, і він дав їх мені, передаючи конверт із теплом і гордістю в примружених очах, що вже підводили його. Він побажав мені успіху, я подякував. Запросив мене на вечерю. Я ввічливо відмовився. Мій голос навіть не здригнувся. Я не втратив самовладання. Крокуючи назад через вестибюль громадського центру, я позирав в бік спортзалу і побачив нору, яка дивилась на мене крізь високі вікна. Вона в облягаючих чорних шортах і білій майці, як і всі підлітки на волейбольному майданчику за її спиною. Команда нори! Її сумна спроба на дві години в тиждень відволікти кількох дітей від реальності. Я пройшов повз, навіть не кивнувши. І коли почав штовхати вхідні двері, почув за спиною ляскіт її кросівок по кахлю. «Пері?» Я зупинився і дозволив дверям зачинитись. Повернувся до неї обличчям. «Привіт!» Вона стала переді мною, схрестивши руки. Її очі ніби скам'яніли. То сьогодні той самий великий день, так? Здається, так. Який район перевіряєте? Вже все спланував? Стара фармакологічна будівля на восьмій авеню. Вона швидко кивнула. Звучить добре, Перрі. Отже, ви закінчите і будете вдома до шостої, вірно? Бо пам'ятай, ми ведемо тебе ворчорт сьогодні вечорі. Ми не дозволимо тобі провести цей день на самоті, розпускаючи нюні, як ти робив минулого року. Я спостерігав за дітьми в залі. Прийом, пас, удар, сміх, лайка. Не знаю, чи встигну. Цей рейд може затягнутись. Вона продовжила кивати. «А, ясно. Бо та будівля перекошена, уся розтріскана і в глухих кутах. Треба бути надзвичайно обережним, вірно?» «Вірно». «Ага». Вона кивнула на конверт у руці. «Вже дивився?» «Ще ні». «Ну то варто подивитись перрі». Її нога тупала по підлозі, а тіло вібрувало від стримуваної люті. «Тобі треба переконатися, що ти знаєш усіх учасників, їхні сильні та слабкі сторони і все таке. Мої, наприклад. Бо я там є». Моє обличчя вмить спустошилось. «Що?» «Звісно, я йду. Росо писав мене вчора. Ти ж знаєш мої сильні та слабкі сторони?» «І чи є в твоєму плані щось таке, що, на твою думку, буде занадто важким для мене? Бо я б не хотіла ставити під загрозу твій найперший вихід як керівника». Я розірвав край конверта і почав проглядати і мене. «Джулі теж записалась. Хіба вона не сказала?» «Я різко відірвав очі від документів». «Саме так. Для тебе це що, буде проблемою?» Голос нори напружився до межі, в її очах забриніли сльози. Це взагалі створить конфлікт. Я пхнув вхідні двері і вирвався в холодне ранкове повітря. Птахи над головою, голуби з порожніми очима, верескливі чайки, мухи й жуки, що їдять лайно, дар польоту дістався найнікчемнішим істотам землі. А якби він був моїм. Ох, це ідеальна невагома свобода. Без парканів, без стін, без кордонів. Я б літав усюди, над океанами і континентами, горами і джунглями, над безкраїми рівнинами і десь у світі, десь у всій цій недоторканій красі, я б знайшов причину. Ось так я плавав в темряві пері, глибоко в землі. Десь далеко наді мною коріння хробаки і перевернутий цвинтар, де труни слугують знаками, а надгробки тим, що поховано. Вони встромляються вниз у повітряну блакитну порожнечу, ховаючи всі імена та гарні епітафії, залишаючи мені тільки гниль. Я відчув ворощіння в землі, що мене оточує». Рука пробилась крізь ґрунт і схопила мене за плече. «Ну, привіт, мрець!» «Ми в Боїнгу. Купи моїх речей відсортовані і розкладені охайними стопками. Прохід пом'якшений шарами килимів. Дін Мартін наспівує з програвача. «Пері!» Він у кабіні, в кріслі пілота, тримає руки на важелях керування. На ньому форма пілота. Біла сорочка заплямована кров'ю. Перрі посміхнувся мені та вказав на вікна, де ми готіли пасмахмар. «Ми підлітаємо до крейсерської висоти. Можеш вільно пересуватись по салону». Повільними, обережними рухами я встав і приєднався до нього в кабіні. Подивився на Перрі з тривогою. Він посміхався. Я провів пальцем по знайомих шарах пилу на панелі керування. «Це ж не один із твоїх спогадів, вірно?» «Ні, це твій. Я хотів, щоб тобі було затишно». «Це на твоїй могилі я зараз стою». Він знизав плачима. «Мабуть, хоча, думаю, там лише мій порожній череп. Ви з друзями забрали більшу частину мене додому на вечерю, пам'ятаєш?» Я відкрив рота, щоб знову вибачитись, але він заплющив очі і відмахнувся. «Ой, ну не треба, будь ласка, ми це вже проходили. До того ж, це не зовсім мене ти вбив. То був Перрі старший і мудріший. Думаю, ти зараз розмовляєш переважно з Перрі семикласником, молодим, сповненим оптимізму, який пише роман під назвою «Примари проти перевертнів». Я болів зараз і не думати про те, що помер. Я недовірливо подивився на нього». Ти тут набагато веселіший, ніж у спогадах. Тут я бачу перспективу. Знаєш, важко сприймати своє життя серйозно, коли бачиш його все й одразу. Я придивився до Перрі, він здавався переконливо реальним, включно з брещами. Ти справді ти? Це що означає? весь той час, поки я розмовляв з тобою, ти просто залишки твого мозку. «Чи насправді ти – це ти?» Він пирхнув. «А яке це насправді має значення?» «Ти душа перрі». «Ну, можливо, щось типу. Зви як хочеш». «Ти у раю?» Він розсміявся і смикнув свою заляпану кров'ю сорочку. «Та не зовсім. Ким би я не був, Ер, я в тобі». Він знову розсміявся, подивившись на мій здивований вираз обличчя. «Дивна справа, ага. Але старший і мудріший пер'є пішов з цього життя досить похмуро. Можливо, це наш шанс розібратися з деякими речами перед тим, як... Ну, ти розумієш, перед тим, що буде далі». Я подивився у вікно. Ані натяку на землю чи море. Лише шовкові гори світу хмар, що розкинулись під нами і виросли велетнями над нами. «Куди ми прямуємо?» «Назустріч тому, що буде далі!» Він подивився на небо із урочистістю, а потім усміхнувся. «Ти допоможеш мені дістатися туди, а я допоможу тобі!» Мій шлунок стиснувся, коли літак здригнувся і просів на хаотичних повітряних потоках. «Чому ти хочеш мені допомогти? Я – причина того, що ти мертвий!» «Та облишер! Ти досі не зрозумів?» Моє запитання ніби засмутило перрі, Він впився в мене поглядом, у якого палала якась гарячкова сила. Ми з тобою жертви однієї хвороби. Ми знаходились на одній тій самій війні, просто вели різні битви на різних театрах дій. Мені вже пізно ненавидіти тебе за те, щоб там не було. Бо ми тепер одне кляте створіння. Моя душа, твоя совість... Усе, що залишилось від мене, вплилося в те, що залишилось від тебе. Усе переплуталось і зрослося. Він так ляснув по плечу, що стало боляче. Ми, коротше, разом, мрець. Низьке тремтіння прокотилося літаком. Штурвал перед пері захитався, але він це проігнорував. Я не знав, що відповісти, тому просто вимовив. Гаразд, він кивнув. Гаразд. І виникла ще одна слабка вібрація в підлозі, наче відлуння далеких вибухів. «Отож», – продовжив Пері далі, – «якщо Бог зробив нас напарниками, то треба все обговорити». Він глибоко вдихнув і подивився на мене, постукуючи пальцем по підборіддю. «Останнім часом я знаходив багато надихаючих думок, що гарцювали у нашій голові». Але я справді не впевнений, чи справді ти розумієш, у який шторм ми влітаємо. В кабіні заблимали кілька червоних вогників, десь зовні літака почувся скрегіт. І що я по твоєму впускаю? запитав я. Ну, як щодо стратегії, ми вештаємось цим містом, як кошеня в псарні. «Ти продовжуєш просторікувати про зміну світу, але сидиш тут і лижеш лапи, поки всі підбулі нас оточують. То який у тебе план, кицюню?» Зовні ватяні хмари потемнішали до кольору сталевої вовни. Світло заблимало, і мої купи сувенірів заторохтіли. «У мене поки немає плану. Тоді коли буде? Ти ж знаєш, все заворушилось». Ти змінюєшся, твої побратими мерці змінюються, світ готується до чогось чудесного. То чого ми чекаємо? Літак здригнувся і пішов в піке. Я завалився в крісло другого пілота, відчуваючи, як шлунок підступив до горла. Я не чекаю, я роблю все прямо зараз. Робиш що? Точніш, давай? Я намагаюсь. Мені вдалося втримати погляд Перрі, поки літак тремтів і стогнав. «Я хочу цього! Я змушую себе не бути байдужим!» Перрі примружив очі, стис губи, але не відповів. «Це ж крок номер один, вірно?» – крикнув я крізь гуркіт твітру та двигунів. «Саме ж з цього все має починатись!» Літака різко кинуло в бік. Мої купи сувенірів розсипались, розкидаючи картини, фільми, посуди ляльок і любовні записки по всьому салону. В кабіні спалахнуло ще більше вогнів, і в радіоприймачі затріщав голос. Ер, агов, ти в порядку? Раптом Перрі посерйознішав. Уся грайливість зникла. Наближається лихо, Ер. Щось вже чекає на тебе прямо за межами цього цвинтаря. «Ти маєш рацію. Бажання змін – це перший крок, а от другий – це втілення цих змін. Коли прийде повінь, я не хочу бачити, як ти мріями прокладаєш собі шлях крізь неї. З тобою зараз моя дівчина». «Ер, ти мене лякаєш, прокидайся». «Я знаю, що на неї не заслуговував», – сказав Перрі, і його тихі слова якимсь чином перекрили весь шум. «Вона пропонувала мені увесь світ, а я на це наплював. А то ж тепер твоя черга Р. Ти її бережи. Джулі набагато м'якіша, ніж здається. Трясся тобі в сраку! Вставай, інакше я тебе пристрелю!» Я кивнув і перекивнув. Потім він повернувся до вікна і схрестив руки на грудях, поки штурвал несамовито бився в конвульсіях. Штормові хмари розійшлись. І ми почали падати на землю, прямо на стадіон. Там, де вони, славнозвісні Р і Дж, сидять на ковдрі на даху, мокрому від дощу. Р підіймає очі і бачить нас. Його очі широко розплющуються якраз у ту мить, коли ми... Мої очі розкрились. Я кліпнув, намагаючись сфокусуватись на реальності. Отже... Я стояв перед маленькою могилою на аматорському цвинтарі. Рука Джулі лежала у мене на плечі. «Ти тут? Що це в біса було?» Я відкашлявся і озирнувся. «Вибач, задумався». «Господи, ну ти й дивний. Ходімо, я не хочу більше тут залишатись». Вона рішуче покрокувала до виходу. Ми з Норою рушили за нею. Нора не відставала від мене, позираючи з-під лоба. «Задумався?» – запитала вона. Я кивнув. «Ти щось там бурмотів собі підніс?» Я подивився на неї. «Досить розумні слова. Здається, я чула навіть слово «чудесне». Я знизав плечима. Шум міста, схожий на гуркіт водоспаду, увірвався у вуха, коли охоронці відчинили двері, і ми повернулись на територію стадіону». Двері ледь встигли зачинитись за нами, як я знову відчув поштовх у животі. Голос в голові прошепотів. «Починається, Ер! Ну, ти готовий?» «Чудово!» – крізь зуби сказала Джулі. «Просто дивовижно!» І от він вийшов за рогу вулиці перед нами. «Батько Джулі, генерал Гріджо. Він йшов прямо до нас у супроводі двох офіцерів, хоча ніхто з них не був одягнений у традиційну військову форму. На них світло-сірі сорочки й робочі штани, жодних прикрас чи знаків розрізнення. Тільки кишені, петлі для інструментів і ламіновані посвідчення. У кобурах на поясах тьмяно виблискувала великокаліберна зброя. Спокійно, Р Прошепотіла Джулі. «Нічого не кажи. Просто е, давай, що ти сором'язливий». «Джулі!» – гукнув генерал з досить великої відстані. «Привіт, тату!» – сказала вона. Він із своїм початом зупинився перед нами і швидко стис плеча Джулі. «Як ти?» «Добре. Щойно ходила до мами». М'яз на щелепі генерала здригнувся, але він не відповів. Подивився на нору, кивнув їй, а потім перевів погляд на мене. Придивився пильно. Дістав рацію. «Тед! Той суб'єкт, що прослизнув повз тебе вчора! Ти казав, це був молодик у червоній кроватці. Високий, худий, з хворим кольором обличчя!» «Тату?» – влізла Джулі. Рація захрипіла. Генерал сховав її і дістав з пояса кайданки для великих пальців. «Тебе затримано за несанкціоноване проникнення!» Чітко і твердо вимовив він. «Тебе буде доправлено до...» «Господи, тату!» Джулі зробила крок уперед, щоб відштовхнути його руки. «Що з тобою не так? Він не зловмисник. Він кість із купола Голдман. Ледь не загинув по дорозі сюди!» «Тож зроби йому поблажку щодо юридичних тонкощів, гаразд?» «І хто він такий?» – одразу спитав генерал. Джулі заступила мене, ніби намагаючись завадити мені відповісти. «Його звуть Арчі. Арчі ж, так?» Вона глянула на мене і я кивнув. «Новий хлопець Нори, я тільки сьогодні з ним познайомилась». Нора посміхнулася і стисла мою руку. «Бачите, як стильно він одягається?» «Я й не думала, що хлопці ще пам'ятають, як носити кроватку». Генерал завагався, але сховав кайданки і витиснув з себе тонку посмішку. «Приємно познайомитись, Арчі. Ти, звісно, розумієш, що якщо захочеш залишитись довше, ніж на три дні, то тобі потрібно буде зареєструватись в офіцера з питань міграції». Я кивнув і спробував уникнути зорового контакту, але не зміг відірвати погляду від його обличчя. Хоча та напружена вечеря, яку я бачив у своїх видіннях, відбулася не більше кількох років тому, генерал виглядав на десять років старшим. Шкіра тонка як папір, вилиці виступають, на лобі проступили зелені вени. Один з офіцерів поруч із ним відкашлявся. «Дуже шкода було почути про пері, міска Берна. Нам буде його бракувати». Це полковник Росо. Старший за гріджю, але старів він витонченіше. Невисокий, кремезний, з міцними руками й мускулистими грудьми над старечим животиком. Рідке волосся сиве і пухнасте, блакитні очі великі і сльозились за товстими скельцями окулярів. Джулі подарувала йому посмішку, яка здається щирою. «Дякую, Росі. Мені теж». Їхній обмін репліками прозвучав чемно, але фальшиво, наче вони гребли над глибокими підводними течіями. Здається, вони вже розділили менш формальну мить горя десь подалі від офіційного погляду Грінчо. «Ми вдячні за ваші співчуття, полковник Росо», – сказав генерал. «Проте я буду вдячний, якщо ви не будете замінювати наше прізвище, звертаючись до моєї доньки» яких би версій, вона не дотримувалась. Старший чоловік випрямився. «Вибачте, сер, не мав на увазі нічого поганого». «Це просто прізвисько», – сказала Нора. «Ми з пері думали, що вона більше Каб, ніж...» Вона замовкла під поглядом Гріджіо. Він повільно перевів погляд на мене. Я уникав їх, поки вони нарешті мене не відпустили. «Час іти!» Сказав генерал, не звертаючись ні до кого конкретно «Приємно було познайомитись, Арчі Джулі, я буду на нарадах цілу ніч І вранці вирушаю до Голдмана обговорювати злиття Розраховую повернутися додому за кілька днів Джулі кивнула Без жодного слова генерал і його люди пішли Джулі вирячилась в землю І за мить Нора перервала тишу «Ну, це було страшненько» «Ходімо, Ворчард!» – пробурмотіла Джулі. «Мені треба випити!» Я все ще дивився уздовж вулиці, спостерігаючи, як постать її батька зникала вдалині. Якраз перед тим, як звернути заріг, він озирнувся на мене, і моя шкіра взялася мурашками. «Якою ж буде повінь пері? Водяною, ніжною і очищувальною, чи повінь зовсім іншого роду?» Я відчув рух під ногами, слабку вібрацію, наче кістки кожного чоловіка і кожної жінки, коли-небудь похованих, торохкотіли глибоко в землі, ніби вони розколювали фундамент, ніби вони тривожили вулкан. Кінець третьої частини